Prve linie. Prve linie. Prehľadný dobrý večer, vážení poslucháči. Ako ste mali možnosť počuť v úvodnej zvučke, počúvate v tejto chvíli reláciu v Prvej línii. Dnes treba podať tak trošku v netradičnom termíne alebo nám vypadol Martin Bavolár z jeho reláciou Konšpiračný byt, tak sme ho teda zastúpili reláciou v prvej línii. V tejto chvíli vás pri mikrofóne víta Boris Koroni. Čo povedať na úvod tej dnešnej relácie? No, nie je tomu tak dávno, čo sa nám podarilo rozvíriť aspoň trošku, nehovorím, že veľmi, ale aspoň trochu, že sa nám podarilo rozvíriť také tie stojaté mútne vody mimovládneho aktivizmu na Slovensku, pretože sme si dovolili nedávno tvrdiť, samozrejme nehorázne ako inak, že sme si dovolili tvrdiť, že za nedávnymi učiteľskými štrajkami alebo teda tým štrajkom nestáli v skutočnosti samotní pedagógovia, ale predovšetkým a v prvom rade ľudia z prostredia neziskových organizácií, teda mimovládok, z ktorých mnohé sa tešia štedrej finančnej podpore spoza oceánu. No a tvrdili sme zároveň, skrz našich hosti, ktorí chodili do relácií. Tvrdili sme zároveň, že dolármi financované mimovládky a práve týmto mimovládkam, že nešlo v skutočnosti o riešenie zlej situácie v školstve, ktorá je naozaj zlá, ale že im v prvom rade nešlo o riešenie tejto zlej situácie, ale že prioritným cieľom bolo odobrať aspoň časť voličských hlasov vládnej strane smer. Ja tu nebudem teraz rozoberať tie dôvody a argumenty, ktoré nás doviedli k týmto záverom. Konec koncov, my sme tomu venovali niekoľko relácií u nás, takže tie, ak ste ich nepočuli, môžete si ich kedykoľvek vypočuť z nášho archívu. Ale pre potreby tej dnešnej relácie by som sa predsa len pristavil pri jednej záležitosti, ktorá bude súvisieť do veľkej miery práve s tým, o čom sa budeme teraz rozprávať v nasledujúcich dvoch hodinách, možno aj niečo viac ako dve hodiny, uvidíme. Konkrétne by som sa rád pristavil pri následných reakciách, ktoré samozrejme na seba nenechali dlho čakať. A ak odmyslím také tie tzv. ad hominem útoky, anadávky či nálepky, tak v tých reakciách následných zo strany našich kritikov som pobadal asi taký jeden, jediný, serióznejší protiargument tohto znenia. No dobré, a čo keby to aj rovno zorganizovali mimovládky, ten štrajk učiteľov? Čo je na tom zlé, veď prečo situácia v školstve je skutočne na zaplakanie a preto je super, že sa aspoň niekto tejto témy chytil. A to, že to bolo tesne pred voľbami, no áno, iste, veď práve tesne pred voľbami sú politici najnáchylnejší počúvať hlas ulice, hlas ľudu. A navyše pýtali sa tí kritici, že, že čo vám vadí na tom, že niektoré mimovládky dostávajú podporu cez rôzne granty z korporátnych amerických zdrojov, veď predsa za tie peniaze Odhaľujú korupciu na Slovensku a robia tým pádom záslužnú prácu. Alebo vám snaď vadí, že napríklad taká Aliancia Fairplay odhalila množstvo káos, ktoré stáli daňových poplatníkov, milióny, možno až miliardy eur a ďalšie milióny a možno až miliardy sa týmto pádom ušetrili. Chvala pánu Bohu, že tu také organizácie, ako napríklad Aliancia Fairplay máme a ďakujeme pánu Bohu za ich záslužnú prácu, ktorú pre nás robia. odhaľujú korupciu, nie? takto zhruba nejako vyzerala tá pre mňa aspoň teda serióznejšia protiargumentácia. A, treba otvorene povedať, že mimovládne organizácie, najmä teda v prostredí nášho rádia sú trňom voku mnohým poslucháčom. A, a, treba priznať, že oni naozaj dostávajú nieraz dosť štedrú finančnú podporu zo zahraničia, ale tým, že dostávajú peniaze niekde, proste spoza hranic, to ešte neznamená, že tým páchajú nejaký zločin. Hoci iste dá sa to označiť za možno nejaký neštandardný druh správania, ale zločin to nie je. Navyše, ako som už aj naznačil v tých reakciách, navyše naozaj mnohé z nich skutočne aj odhaľujú veľké korupčné kauzy. Tak prečo teda ten hnev, alebo taká tá podozrievavosť smerom k neziskovkám? sú skutočne nejakým spôsobom ja neviem, nebezpečné pre demokratické zriadenie na Slovensku. Respektíve, ak sa im teda pripisuje nejaký zhubný vplyv na spoločnosť, tak potom kde a v čom ho bádať ten zhubný vplyv? Ak sú naozaj nejakým spôsobom nebezpečné, tak v čom a prečo? Ono naozaj nestačí, v takej, ak chcete viesť, serióznu debatu, tak to nestačí odbiť tou frázou, že, že sorošové diabolské doláre a niečo podobné, to skutočne ako protiargument nestojí. A aj to je jeden z dôvodov, prečo som si tak povedal a prečo si myslím, že by sa patrilo naozaj pozrieť sa na problémy slovenských neziskoviek cez skutočne serióznu optiku a pokúsiť sa dať pokiaľ možno čo najpresnejšiu odpoveď na to, v čom teda tkvie podstata tohto problému. No a a skutočne teraz za nefalšovanie som rád, že sa o tom budem rozprávať s človekom, ktorým som už ale mimochodom túto tému v minulosti otvoril. My sme sa neziskovkám venovali kedysi koncom minulého roka. Téma mala názov, že sociálne inžinierstvo 2, je, že tam sme túto tému dosť intenzívne rozoberali a práve s týmto človekom sa budeme dnes opäť venovať neziskovému svetu na Slovensku a tým človekom je Peter Marman, univerzitný psycholog, ktorý je tu z u nás priamo v štúdiu v Banskej Bystrici. To ma teší o to viac, lebo som vás dávno nevidel. Dobrý večer, pán doktor. Dobrý večer vám, Boris, aj poslucháčom. No čože že ste sa takto objavili? Asi štrajkujete, nie? Teraz, že máte času tak kopec. Od z Košíc, som sa zastavil v Banskej Bystrici. No, neštrajkujete? E, Neštrajkujú. No, ale vaši kolegovia štrajkujú. Niektorí, nie, všetci samozrejme. Väčšina už prestala, Hej. ale minulý týždeň bola nejaká časť e, kolegov, ktorí štrajkovali. E, väčšina aj e, prejavila s kolegov podporu štrajku. Druhá vec je, koľko vlastne štrajkovalo. Čiže je no. na čase si to tak rozobrať. No vy ste proste štrajkokas teraz v tejto chvíli. Som, som, Asi máte na to dobré dôvody. Som štrajkokas. <laughs> Takže by som rád na túto tému, ktorá sa ma dotýka. Odboru, v ktorom som činný. Rád by som skrátka urobil nejakú tú analýzu No, vravím, máte mnohosti. asi, asi dobre dôvody na to, prečo ste v kas. Mm v tejto chvíli, čak budem sa vás na to konec koncov pýtať. To je naozaj téma naše dnešnej relácie, ale neznamená to, že sa máme len my dvaja rozprávať. Ak teda nejaká otázka príde zo strany poslucháčov, bolo by fajn, aby ho adresovali buď mailovo na studiozavináčslobodnivysielac.sk, alebo kde si ku koncu relácie aj telefonicky na číslo 048 381 0101, alebo nám môžete písať aj priamo cez našu internetovú stránku tej sekcii kontakty F, A, Tam si nájdete taký formulárik, ten vyplníte a príde nám vaša otázka semko nám do relácie. Uh, no, toto mi povedzte na úvod, že čo vás tak ako naštartovalo pre túto tému, ja som už naznačil, teda, ak si dobre pamätám, to bol december minulého roka, my sme sa naozaj už mimovládnym organizáciám venovali. No čo, máte pocit, že nebolo povedané všetko, alebo podstat, tu sme zabudli vtedy povedať, alebo čo, čo vás tak nakoplo, že, že opätovne si povedali, že asi by bolo dobré otvoriť túto tému. V prvom rade my sme si to hovorili už nie minulý rok, ale pred minulý rok v decembri. To bolo 2014. 14? To bolo 2014 nejaký čas uplynul. A ja si myslím, že to bolo teraz 2015, koncom, no nič, tak to som dopletený, to úplne ale bolo to aspoň na konci roka, aspoň dačo som trafil. My sme si hovorili o mimovládnych organizáciách, v súvislosti s využívaním získavania dát tzv. watchdogov. Hovorili sme si o formovaní verejnej mierky, mienky prostredníctvom Think Tankov. Hovorili sme si o prieskumných agentúrach a akým spôsobom je možné vlastne tieto jednotlivé subjekty použiť v podstate na o verejnej mienky. Ja kľudne môžem odkázať posluchačov teda na tú reláciu, bolo to z 18. decembra 2014. V princípe odvtedy ubehol nejaký čas, na tých veciach sa nič nezmenilo. Ja som tam v konečnom posledku citoval Noama Čomského, ktorý toto popisuje, takže to nie sú veci, ktoré by som ja objavil. Čiže toto není relácie, kde by ste chceli nejakým spôsobom znegovať to, čo ste vtedy povedali? že to platí? Ja, práve, že, práve, že to, čo ma naštartovalo, alebo dalo podnet k, tomu, k tejto dnešnej relácii, je, že v podstate bolo vidno na tom štrajku učiteľov byť taký druhý impuls, kedy sa tie mimovladné organizácie mimoriadne angažovali, teda časť z nich ja tým, že som popisoval nejaké manipulácie v tých médiách, povedzme nejakú časť tých manipulácií, určite som to neobsiehol ne, ne vyčerpávajúco. Vtedy som povedal taký ten základný princíp toho 18. decembra 2014. Prvýkrát zasiahli tie mimovládne organizácie veľmi výrazne do formovania verejnej mienky pri referende. To je referendum o rodine. O rodine. No, no. K tomu sme si konec koncov robili celkovo 5 relácií, takže k tomu sa tiež nemusím teraz vyjadrovať. No a v podstate koncom toho minulého roku a začiatkom tohto roku vlastne sa tie mimovládne organizácie opäť zomkli a opäť začali výrazne formovať verejnú mienku kým v tom prvom prípade to bolo formovanie pri referende. V súčasnosti je to vlastne ovplyvňovanie verejnej mienky pred voľbami. Vy ste sa stotožnili s tým, čo sme tak nejak tvrdili aj my, že teda... Ja som počúval je... aj niektoré relácie. Počúval som reláciu pána Králika s pánom Poláčkom kde nejakým spôsobom hlavne pán Králik popisoval svoje vlastné skúsenosti, ako napríklad, aby som ho tak citoval, chodili ako na klavír na americké veľvyslanectvo pokyny rozhodne tam odzneli zaujímavé veci, to odporúčam poslucháčom, čiže to bude relácia medzi priestor. No, Na Peťovi je zaujímavé, len trošku len do toho skočím, že on bol, myslím, hovorca homosexuálnej lobby na Slovensku. A potom on ako, ja som sa s ním bavil, tak on mi hovorí, že ale potom som nejak tak zistil, že, že tam naozaj nejde o ochranu, akoby nás, homosexuál, a našej menšiny a presadzovanie našich nejakých záujmov. Že to je proste ako boj o moc tvrdý, ako proste priamý smer, ako získať moc a on potom od toho ako cukol odišiel a najväčšia sranda je na tom, že jeho potom vyhlásila tá homosexuálna lobby za homofóba a on je pritom ako homosexuál on sa tým ani nejak netají a teda skončil, skončil s nálepkou homofób práve on takže to je tiež také, ako, také vtipné ja som tým len chcel ako dokázať, dokázať trošku, že naozaj platí to čo on hovoril, že on, on to pozná z tej prvej, naozaj prvej línie. on tam proste poosobil a a má proste skúsenosti. Množenia odporúčam vypočuť si tú reláciu tak. od človeka, ktorý bol na tej stráne. Uh, Odznili tam nejaké informácie ohľadom toho vývoja. Určite dnes veľa toho nepoviem nového, skôr. Uh, ja som bol aj rád, že vlastne sa k tomu nemusím vyjadrovať. Uh, pán Bolaček vtedy slúbil, že teda uh, príde aj s nejakými dátami konkrétnymi o ekonomike. Uh, ale boli teda prednejšie témy, takže ja som si povedal, že skúsim sa na to ja pozrieť a prejsť si vlastne tie dostupné zdroje. Mm -hmm. Čiže pre mňa bol ten prvotný impuls, ten učiteľský štrajk. Akým spôsobom došlo k tomu impulzu? A potom som si pozeral, že kto boli teda tie aktéry, akým, akým spôsobom majú medzi sebou, aké vzťahy aké by mohli mať motivácie a tak ďalej. Čiže čerpal som z verejných zdrojov, z, zo stránok, ktoré majú práve tie mimovládne organizácie. Mm. V prvom rade by sme si mali odpovedať na otázku, že ako je to teda s tým, tým impulzom, teda organizovali to tie mimovládne organizácie alebo to neorganizovali tie mimovládne organizácie. Mm -hmm čo si... bol teda ten spúšťač tohto no, všetkého? To treba, si, treba si to dobre ujasniť, ako to je, že v čom konkrétne je tá manipulácia, ja ju tam vidím celkom jasne. Mám na to taký príklad, že máte lavínový svach. Je tu nejaká teda dedina a v, v nejakej horskej dolíne a je tam lavínový svach. A hrozí, že teda keď spadne tá lavína, tak nápacha nejaké škody. Samozrejme tí obyvateľia, tej, alebo tá, tá politická špička tej uh, príslušnej dedinky má iné veci na práci, nie urobí formálne nejaké akoby, opatrenia na to, aby akože zamedzila tomu lavinovému nebezpečenstvu. Ale je jasné, že tá lavina nie je poriadne ošetrená, že keď naozaj sa spustí, ale to nevie nikto presne povedať, ako veľmi, že koľko toho snehu vlastne zíde dole, mm. že, tie, že tie opatrenia nie sú dostatočné jednoducho. A hrozí, že teda prídu tie škody. No a e, toto je zhruba to porovnanie toho, toho stavu toho školstva. Máme tam vo vnútri toho svahu veľké tenzie, jednoducho, keď tí učiteľia, im dojde vlastne tá trpezlivosť, no tak jednoducho začnú štrajkovať a to spadne tá lavína. Je len otázka, koľko tých učiteľov sa pridá. Ak sa pridá väčšina z tých učiteľov, tak to môže napáchať významné politické škody. Tí učiteľia majú jednu dôležitú dôležitý, takú páku, Jednoducho, keď by naozaj vo väčšine začali štrajkovať a všetky deti zostanú doma, tak to pocíti celé národné hospodárstvo a vtedy ide do tuvého. No a teraz, máte teda lavínový svach, sú tam tenzie, v ňom hrozí lavínové nebezpečenstvo. No a teraz... Tá lavína, keď spadne, tak spadne z objektívnych dôvodov. Jednoducho Hej. sú tam tenzie, nahromadený sneh, keď sa to spustí, už to ide dole, nad dolinou a jednoducho berie to proste, čo má v ceste. No ale teraz príde niekto, kto sa význa do, do týchto lavínových svahov, kto sa tým vlastne profesionálne zaoberá. A vidí tam tie tenzie, že aha, v tom, v, tom, v, v tom snehu sú teda tenzie a to lavinové nebezpečenstvo hrozí. A teraz máme situáciu, že príde ten dotyčný alebo nejaká skupinka ľudí a teraz na tých kritických miestach toho svahu v pravý čas začnú ukazovať, že ale pozrite sa, tuto hrozí lavinové nebezpečenstvo. Keď odkryjem kus tohto snehu na tomto kritickom mieste, vidíte, tu sa hýbe sneh to... Hrozí, že to každú chvíľu spadne. Pričom on vlastne urobí impuls do, na tie kritické miesta do toho svahu. No a čo sa stane? No môže sa stať, že sa spustí lavína. Uh -huh. A tá lavína, však on potom bude hovoriť, no ale vidíte, ja som vám to celý čas hovoril, že tu hrozí lavinové nebezpečenstvo, že tu hrozí lavína a snáď si, pre Boha, nemyslíte, že ja som ten sneh tlačil, a že on spadol dole. No lenže realita je taká, že tam hore, pri tom lavinovom svahu, stačí urobiť niekoľko kľúčových zásahov do neho. A keď v tom lavinovom svahu sú príslušné tenzie a sú vhodné podmienky, môže sa spustiť čas svahu a potom je to otázka, vždy je to také nevyspytateľné, Koľko toho, svahu, koľko toho snehu sa zosunie, že či to bude veľká lavina alebo malá lavina. Uh -huh. No a toto máme tento, presne tento príklad, že vy keď začnete, v, v, vy keď začnete v, vlastne na kritické miesta, kde sú tenzie, ktoré, má, ktoré vôbec nie sú nejakým uh, šamanstvom zistiť, kde v tej, v, tej, v tej spoločnosti tie tenzie sú, keď začnete vhodne to medializovať, ukazovať na tie príslušné problémy a v tom predvolebnom čase, no tak sa môže spustiť v príslušný čas lavína, keď je to dobre podporené ešte príslušnými uh, denníkmi, ktoré samozrejme vždy sa toho uchopí nejaká strana, či už lavica alebo pravica, vždy sa nájde nieko, niekto, k tomu to vyhovuje. No a keď ten dotyčný to začne propagovať, môže prísť impuls na spustenie lavíny. Dobre, to rozumiem. Čiže, len... No, no. len To chápem, ale na základe čoho ste vyvodili tézu, na základe čoho máte názor, že práve mimo vládky boli tie, ktoré tú lavínu spustili, respektíve, že práve mimovládky poukazovali, kde sú tie miesta, že keď toto odkriete tak sa to spustí. No, a... čo ste toto vyvodili? No to sú... To, to sa dá pekne nájsť... Jedna vec je, že máte iniciatívu a dosť, ktorá vlastne prišla s tým prvotným impulzom, ktorá hovorí teda, že teda to školstvo je dlhodobo zanedbávané a naozaj s tým treba niečo robiť a toto už nie je únosný stav a tak ďalej. Čiže začala ukazovať na tie, na tie nedostatky v tom školstve práve v tom čase akoby, kritickom. No a keď sa pozriete na signatárov vlastne tej iniciatívy a dosť, majú svoju stránku, no tak nájdete tam, nájdete tam príslušné meno mená. Hej. Čiže nájdete tam Pavla Demeša. Podľa stránky Nemeckého maršallového Fondu Spojených štátov amerických, je to proste expert podľa iných stránok riaditeľ pre strednú a východnú Európu. E, nájdete tam Jana Orlovského, riaditeľa nadacie Otvorenej spoločnosti, celkovo člen, bol, je členom správnej, správnych rad piatich mimovládnych organizácií. E, m, nájdete tam riaditeľku nadacie Pontis, Lenku suročak. Nájdete tam riaditeľku organizácie US Politics Education, Andreu Titelovu. E, Takže vlastne tam vidíte to zahrnutie tých mimovládnych organizácií. V samotnej, v samotnej iniciatíve slovenských učiteľov, potom keď už prišla teda iniciatíva slovenských učiteľov, tak v tom, v tom poďakovaní nájdete ďakovanie pre Alianciu Fairplay a via Juris, ktoré aktívne podporovali iniciatívu slovenských učiteľov. Mm. To je na tej stránke uvedené. Takže máte tu hneď niekoľko mimovládnych organizácií, ktoré jednoducho v kritický čas dali príslušné vyjadrenia, prípadne sa rovno zasadili na podporu vlastne štrajku. Čo je zaujímavá vec, lebo ak je niekde štrajk, tak jednoducho, či sa vám to páči, alebo nie, je to politický zásah v predvolebnom čase určite to hýbe tými percentami a vy keď sa pridáte na stranu štrajku alebo proti ste štrajku, tak jednoducho ste politicky hlavne keď sa teda pridáte, tak, tak jednoducho zasahujete do toho politického boja. No, a my keď sme teda tu tvrdili skrz našich hostí rôznych, ktorí tu vystupovali v relácii, mm. že je minimálne neštandardné, že teda s touto akciou prišli tesne pred voľbami, tak Proti argument bol, že, nie, že to nie je pravda, že teraz pred voľbami, že oni od učiteľia od roku 2011 od 2011 búšia do toho stále, že proste zlé pracovné podmienky majú nízke platy a tak ďalej, čiže kritici vravia, že to vôbec nie je pravda, že teraz sa to otvorilo pred voľbami, táto téma je tu otvorená vždy a áno, ak sa vyťahla znova pred voľbami, tak len preto, lebo pred voľbami politici sú náchylní počúvať hlasy ľudu, lebo pred voľbami sa boja, že by stratili akoby percentá vo voľbách, čiže Čiže protiargument, že nie tu mimo mimovládky nechceli ubrať smeru preferencie. Mimovládky len sa proste, keď cítia, že naozaj školstvo je podimenzované, finančne a tak ďalej, tak samozrejme postavili sa na stranu učiteľov, ktorí už od roku 2011 stále, neustále poukazujú na to, aké majú ťažké postavenie. A znova opakujem, áno, zakričali to znova pred voľbami, lebo vedeli, že pred voľbami politici budú najnáchylnejší. No, čiže počúvať. inými slovami povedané, priklonili sa k, k spektru politických strán opozície. Hej, to je jednoznačný záver. Jednoducho zasiahli do to, toho predvolebného boja, zasiahli do, do, do ňoho ako aktívny prvok, de facto sa politicky vyjadrili. To je, tá, to je ten problém že máte tu mimovládne organizácie, ktoré robia filantropiu, ktoré sa zúčastnia aktívne predvolebného boja na nejakej strane politického spektra. Teraz nie to je jedno, či ľavica, pravica, jednoducho sa zúčastnia. Takisto tí štrajkujúci musia rátať s tým, že sa zúčastnia toho politického boja. V praxi to potom vyzerá tak, že jednoducho, Tí učiteľia musia vysvetľovať aj, aj študentom, žiakom, rodičom, musia vysvetľovať, prečo teda štrajkujú a v tom momente sa tam vnáša do tej akademickej pôdy alebo na, na pôdu škôl jednoducho politika, ktorá by tam nemala byť. Hej. To je nevyhnutný dôsledok, ako náhle ste politicky aktívni a pred voľbami... Zasahujete do toho politického boja, takže ste politicky aktívni, tak sa to prenašalo vlastne až na, na, na, na študentov. No a teraz budem Zuzana Vienk, že Vienk, Vienk sa ho volala. Že, že nie, aby to nebola, že Vienková. Že... No a tak vy, vy chcete čo odo mňa, že aby ja som nepoukazovala na zlý stav v školstve? Že to nemám robiť, lebo ma obviníte z toho, že zasahujem do politického diania? My to chcete odo mňa, aby som bola ticho? Nie, toto, aby je, som to toto je priamo podpora štrajkujúcich. To je iniciatíva slovenských učiteľov, ktorá vyhlasuje štrajk, ktorá proste ďakuje Alianci Fairplay. Play. Čiže, no. čiže tam je podpora štrajkujúcich. Jedna vec je urobiť watchdogové aktivity. A to sme si tiež hovorili, a môžeme si to potom aj zopakovať, že aj to môže byť politicky zneužité, samozrejme. Ale druhá vec je zapojiť sa aktívne, ako pripojiť sa a podporovať štrajkujúcich. To je, to je zásadný rozdiel. Buď som watchdog, alebo som attack beast, hej, že jednoducho útočný pes, alebo mhm. som ten pes, ktorý jednoducho sleduje a prístupňuje data. To sú dve rôzne veci. Čiže podľa vás je problém to, že sa postavili na stranu štrajkujúcich, ktoré tieto mimo vládky teda začali intenzívne podporovať. No to, e, že to je problém. To, to je podľa mňa problém v, predvolebnom, v, pred, v predvolebnej situácii. Lebo čo? Prečo? No, lebo jednoducho sa, sa priklonili na jednu stranu politického spektra. No a teraz, e, teraz otázka je, že. No poviete si, že... No dobre, ale... E, Máme tu teda nadacie, však keď oni majú nejaký program, konec koncov vlastne idú akoby podľa tých svojich programových cieľov, ktoré deklarujú. A teda vidíte, že to je hneď N nadáci, ktoré vlastne celkom nezávisle sa pri, ako pri, pripojili, spojili svoje síly a vlastne vyjadrili svoj názor. No a tak som vlastne... Strávil teda nejaký čas tým, že som si pozeral teda tie jednotlivé stránky tých príslušných nádací a organizácií. Pozeral som výročné správy. Zaujímalo ma presne to, čo zaujíma vlastne tieto watchdogové organizácie. Keď hľadajú nejaký problém, že hľadajú konflikty záujmov, hľadajú nejaké skryté záujmy, mm -hmm chcú ako, nejakú korupciu, nejaké oligarchické ovplyvňovanie, nejaké ovplyvňovanie zo zákulisia, alebo nejaké, nejakú vyslovenú propagandu, povedzme, odsudcích štátov. Hej. No tak čo urobia? No tak hľadajú vlastne tie prepojenia jednak personálne tých, tých, tých jednotlivých firiem, kde vznikajú také, onaké spoločnosti, ktoré vlastňa inakšie spoločnosti, kde potom sú tie schránkové firmy a tak ďalej. Čiže poz, pozrú si tie prepojenia e, majetkové. Inými slovami hľadajú ten, tie toky tých peňazí. No a samozrejme f, f, f, v neposlednom rade a priam na prvom mieste pozrú si tie personálne prepojenia kde tí ľudia spolu sa vyskytovali či sa poznajú, alebo nepoznajú, či majú spoločné záujmy, alebo nemajú spoločné záujmy. No a jednoducho hľadajú, že či to nie je vlastne nejaký, nejaká spriaznená skupinka. Nejaký taký kartel maličky. No, taký maličky a vy ste teraz kartel. tieto isté uh, veci uplatnili na nich. Predtoto, no Ja toho, dokonca že... odporúčam <laughs> práve týmto organizáciám, aby teda toto isté urobili aj voči, voči mimovládnym organizáciám, lebo z toho mm. rozhodne výjdu také zaujímavé zistenia. Mm -hmm. A keď teda Čiže sa te... vy ste vlastne použili ich vlastnú medicínu, dalo by sa aj povedať. Prasne tú transparentnú, že hľadám teda... Prepojenia vzájomne. Hľadám ne? vzájomné prepojenia, mm. na tom nie je nič zlé. A snažím sa nájsť teda, že či tu náhodou niekto nehýbe tými lavinovými svahmi celkom organizovania. Mm -hmm. hej, lebo buď sú to teda nezávislé organizácie, ktoré sa vyjadrili teda k veciam. Alebo keď, keď sú nejako veľmi prepojení, tak potom môžeme hľadať za tým aj nejaké skryté úmysly. Presne tak, ako to oni hľadajú u, u politických firiem a tak ďalej. Mm -hmm. No to vám Čože... bude uzajímav, čo vám vyšlo z tohto vášho watchdogu. No tak vlastne tak skúsme sa na to pozrieť. Tam ja som v podstate spomínal, že keď si pozrieme teda tú iniciatívu A dosť a keď si pozrieme tú stránku iniciatívy slovenských učiteľov, nájdeme tam vlastne tých 5 subjektov, to znamená Alianciu Fairplay, Via Juris, Nadáciu Pontis, Nadáciu otvorenej spoločnosti, Nemecký Marshall fond Spojených štátov amerických zaujímavé je pozrieť si teda to, na to historicky naozaj som si stiahol tie výročné správy, snažil som sa to pozrieť v čase, zaujímala ma aj tá história, no a ako som hovoril, zaujímali ma tie personálne prepojenia, či sa tí ľudia poznajú, či nesedili náhodou v správnych radách tých istých vlastne mimovládnych organizácií mm. no a samozrejme zaujímali ma finančné toky Takže ja nepoviem nič iné, ako to, čo som povedal vlastne v tej relácii z toho decembra 2014, kde som si vtedy vypomohol informáciami od Jana Gáša. A teraz som to len urobil tak, že sám som si prešiel tie finančné toky, aj keď nie úplne detajlne, ale tak hrubo a rád by som sa teda s poslucháčmi podelil, teda na čo som vlastne prišiel. Dobre, skôr ako to urobíte, ešte jednu vec mi povedzte, lebo tu je tiež taká také rôzne názory, že ako je to s so sledovaním finančných tokov týchto neziskoviek. Sú transparentné, oni zverejňujú výročné správy, kde vy jasne vidíte, koľko peňazí prišlo a odišlo a komu, kde, ako čo, alebo nezverejňujú. Ako to je s nimi? Ako, kde ste sa vy dostali k tým číslam? Ja som normálne išiel na stránku týchto príslušných organizácií, pozrel som si výročné správy. Väčšina z nich, väčšina z nich má z tých, z tých menovaných sú tam teda výročné správy od roku zhruba 2000-2002, zhruba z tohto času. Mňa veľmi zaujímalo to obdobie z 90. rokov, ale k tomu som sa nedostal. No ale tu je jasné, že práve tieto organizácie musia ísť príkladom, že kto by mal byť teda transparentný a ísť príkladom, ak nie oni. Mm -hmm. e Takže oni toto, toto plnia, človek si otvorí tie výročné správy, tam sú tabulky, koľko boli príjmy, teda výnosy, koľko boli náklady, je tam štruktúra. Mm -hmm. A všetci toto plnia. Uh, našli ste aj nejakého čierneho no, kone, že ne ne nemal? Ja som potom prechádzal aj think tanky, mm. uh, nenašiel som, možno som to tam ne nevedel nájsť, ale myslím si, že skôr nie, pri inštitúte uh, Ivo. Prvejné otázky. Tam som nenašiel tie výročné správy, mm. ale u ostatných e, inštitútov, práve tých politických, ako Inex, INES, Ineko, Konzervatívny inštitút, Milana Rastislava, Štefanika, tam sú k dispozícii. Mm -hmm. Čiže to, čo oni robia a majú to sťažené, e, že hľadajú teda tie finančné toky, odkiaľ kam tečú, tak toto je to relatívne veľmi jednoduché zistiť je jasné, že keď si to dá človek dohromady, takže odkiaľ tie peniaze prichádzajú, kade prechádzajú, pretekajú, kde sú v konečnom dôsledku spotrebované a na čo sú použité. To je tam úplne transparentné. No dobre, tak čo vám vyšlo z týchto čísiel relevantných? Um, no, teraz... Um, tam je, tam je taká, nejaká taká medzera, ako som hovoril niekde v tých 90-tých 90 rokoch. Čiže ten, ten... Ešte sa učili transparentnosti. Túto, túto časť nevidím. Hmm. Ale tá história niekde začína, konec koncov aj pán Králik s pánom Poláčkom to spomínali niekde okolo toho roku uh, 1997. Uh, tam... Uh, vzniká dôležitý impuls vo vývoji nášho mimovládneho sektora, či je tretieho sektora. E, Totižto na napoput agentúry United States Agency for International Development, čo je, čo je americká agentúra vlastne na št Spojenými štátmi americkými verejnou správou, tak tá prišla teda v roku 1997 s impulzom za takými filantropickými spoločnosťami, aby nejakým spôsobom sa podielali na formovaní mimovládneho sektoru v krajinách stranej a východnej Európy. Ona potom vlastne z toho, z toho procesu vystúpila práve tá agentúra Spojených štátov amerických, ale tie subjekty, ktoré oslovila, to znamená Atlantic Philanthropies, Ford Foundation, spomínaný nemecký Marshallov fond Spojených štátov amerických, Charles Stewart Mott Foundation, Open Society Institute a Rockefeller Brothers Fund. Tieto organizácie sa teda dali dohromady a vytvorili Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, mm. čiže Trust pre občianskú spoločnosť v strednej a východnej Európe. Tento Trust fungoval od roku zhruba 2000 celkovo asi 10 rokov, dali dohromady 75 miliónov dolárov a de facto podporili vznik mimovládnych organizácií alebo formovanie mimovládnych organizácií v krajinách Strnej a Východnej Európy, to je v Česku, Maďarsku, Polsku, Slovensku, Bulharsku, Rumunsku a Slovensku. Čiže tých 70 miliónov to sa netýka len Slovenska, ale aj to, to sa tam kráve. práve rozdelilo, uh -huh. Na Slovensko išlo zhruba 7,5-7,9 milióna, nepamätám si to úplne presne. Čiže oni si vytyčili ciele a išli na to veľmi, veľmi precízne a organizovane. Majú tiež výročné správy, človek si tam môže ich prečítať, sú tam také zaujímavé veci a ja poviem také z toho začiatku, že ako hm. začínali. Čiže vytýčili si cieľe e, tri. To znamená podporu právnych, finančných a politických rámcov pre zdravú občianskú spoločnosť, posilnenie neziskového sektora prostredníctvom budovania inštitucionálnych kapacít a podporu dlhodobej finančnej udržateľnosti neziskových organizácií. E, v, v, v súvislosti s týmito cieľmi si normálne urobili analýzu v roku 2002, kde analyzovali na tom existujú normálne indexy, čiže jeden index je index udržateľnosti nesiskových organizácií, ktorý vám hovorí, v akom stave je ten, ten tretí sektor. A potom je index rozvoja občianskej spoločnosti, ktorý vám zase hovorí, do akej miery je tá občianska spoločnosť ako taká v danom štáte rozvinutá. Zaujímavé je, že z tých siedmých krajín my sme boli najlepší v tom indexe udržateľnosti neziskových organizácií. Ja si to vysvetľujem tým, že sme tu mali obdobie mečiarizmu a vlastne sem tiekli peniaze na, na, na, na podporu boja proti Vladimirovi Mečiarovi. Takže sme tu boli vlastne najrozvinutejší z pohľadu neziskoviek. No ono, Petr Králik s pánom Poláčkom toto aj spomínali obdobie mečiarizmu ako to obdobie, ktoré vlastne naštartovalo a vôbec sa by ten... Hej, no, celý, no, ten samozrejme, tam bolo hlavne. odhodlanie väč, väč, väčšina tej, tej, tej spoločnosti už potom v tých záverečných štádiach po e, vražde Remiáša, únose prezidentovho syna a tak ďalej jednoducho chcela zmeniť kurz. A oni práve v tomto traste toto vyhodnotili, že vlastne aj s tým Slovenskom treba začať. Mm -hmm. e, lebo tu bolo historické momentum, a rozvinuté mimovládne organizácie, čiže urobili široké konzultácie s neziskovkami, no a vybrali si dvoch takých kľúčových partnerov, konkrétne nadáciu Ecopolis a nadáciu otvorenej spoločnosti tú nadáciu Ekopolis a, a cez tieto dve nadácie mali tiecť e, financie, tie, ktoré vlastne mali sem pritec na, pritec na Slovensku. Tých skoro 10 miliónov, či koľko. Tých e, necelých 8 miliónov. Tak. E, nadáciu Ekopolis si vybrali, lebo mala granty a advokačnú prácu. Celkovo vlastne tam za 3 roky poukázali v tých prvých fázach 1,9 milióna eur plus 100 tisíc na rozvoj samotnej nadácie Ecopolis. Nadáciu otvorenej spoločnosti si vybrali, lebo pôsobila v rozvoji občianskej spoločnosti už od roku 1992. Čo sa týka tých financií, tak cez ňu preteklo v tých prvých troch rokoch tiež toľko. Obidve malý program. Čo je zaujímavé, je, že čo mňa tak zasvietilo v tomto smere, tak keď sa pozriete, že zase do výročných správ Nadacie Ecopolis, tak vlastne tam zistíte, že nadácia Ecopolis, ona vznikla už od roku 1991 a podporuje teda podľa jej vlastných slov finančnú, technickú a organizačnú pomoc mimovládnym organizáciám a v obmedcenej miere aj miestnym samozprávam. A ona zpočiatku pôsobila ako grantový program, ktorý administrovala nadácia nemeckého maršalovoho fondu Spojených štátov amerických. Mm. E, vtedy sa to volalo Environmental Partnership for Central Europe a e, pôsobila teda v štyroch stredoeurópskych krajinách v Polsku, Maďarsku, Českej republike a na Slovensku. E, Čiže inými slovami povedané v podstate po tých širokých konzultáciách si teda vybrali nadaciu Ecopolis, čo bola pôvodne teda grantový program jedného z partnerov toho trustu. No a otvorenej spoločnosti je v úzkom vzťahu de facto cerskom práve s Open Society Institutom, čiže si vybrali tie, tie, tie svoje spoločnosti, cez ktoré to to tie peniaze tiekli sem. E, oni mali svoje teda programy, nadácia Ecopolis, e, advokáciu, e, mala budovať kapacity a inštitúcie inštitúčné zázemie neziskoviek a mala pestovať komunitnú filantropiu na kultivácie tradície filantropie a udržateľnosti komunity nadácii. Naproti tomu nadacia otvorenej spoločnosti mala v programe urobiť výskum a publikácie ohľadom nesiskového sektora, budovať tiež kapacity finančného manažmentu, evaluácie a etiky medzisektorovú kooperáciu a partnerstva, inštitucionálny rozvoj mimovládiek, samofinancovateľnej iniciatívy ako príjmové stratégie mimovládiek a prístupy pre zvýšenie korporátnej a individuálnej filantropie. Čiže inými slovami povedané, trust si trust vyčlenil nejaké finančné prostriedky, ktoré rozhodne neboli e, zanedbateľné, ako na tie pomery, ktoré sme tu my mali o, v tom období pomečiarizme, to boli veľmi výrazné prostriedky. E, v podstate, keď to zhrnieme, keď, to, keď si to ešte pozrieme a zhodnotíme s tým, že okrem teda tohto trustového programu ešte tí jednotliví partnery sem poukazovali ďalšie peniaze, ktoré tiekli mimo toho trustu. A tie sumy hovoria, že, že to boli vlastne dosť porovnateľné peniaze. No tak to bolo rozhodne ten kľúčový faktor, ako jednoznačne tá najväčšia časť kopy tých peňazí, ktoré som tiekli práve na, na, na, na mimo vládky. Mm. Uh, no a teraz, uh, uh, to, čo je dôležité, je, že, že oni si teda vybrali ten cieľ, že... No tie cieľe sú celkom ako pekne zňujúce. Tie cieľe, tie, tie cieľe ktoré som hovoril, tie sú vlastne abstraktné, ale teraz, teraz to, čo sa, to, čo sa udialo, tie, to, čo je vlastne písané v tej, tej výročnej správe toho trustu, že aké boli teda tie prínosy. Jednakže sa teda zväčšila kooperácia. No a teraz to, čo je dôležité, je, že oni sa zamerali celkom cieľene na dramatické zvýšenie pozornosti pre inštitúcionálne budovanie mimovládnych organizácií. Oni píšu v tej správe, že väčšina tých mimovládiek bola dovtedy projektovo orientovaná. To znamená, bol nejaký projekt, na to natiekli peniaze a oni sa starali o, te, o, ten, o ten projekt, aby ten projekt úspešne dobehol. Nemali ani čas, ani zdroje na nejaký strategický organizačný rozvoj a plánovanie finančnej udržateľnosti. Čiže bolo to také ad hoc. O projekt, peniaze, robilo sa. Trust toto zmenil podľa jeho vlastných slov. Fokusoval sa na vyzreté mimovládne organizácie, na dlhodobé finančné udržanie, tak, aby v jednotlivých oblastiach vznikli e, organizácie, ktoré mali byť lídrami vo svojej oblasti. E, tak, aby mali silné referencie a vedeli preukázať schopnosť strategického plánovania. Čiže inými slovami povedané, Trast sa zameral na to, aby vybudoval samotné inštitúcie tu a podporil ich práve týmto tokom finančných prostriedkov. Dotklo sa to podľa tej správy Trastu napríklad samotnej Ecopolis, ktorá zmenila svoju víziu a misiu, zväčšila správnu radu, premenila sa z environmentálnej na občianskú organizáciu, urobila organizačné zmeny vybudovala si komunikačné stratégie a stratégie získavania financií. A keď človek pozerá ako plynul ten čas v tých výročných správach, tak vy vidíte, ako tie jednotlivé, práve tieto spomínané, ktoré som spomínal, jednoducho rástli. Mhm. Toto, malo, toto malo dôsledky, že sa samozrejme zväčšila komunita na Dacia, lebo však pochopiteľne prišli sem tie peniaze zväčšila sa kapacita tých mimovládnych organizácií pre finančný management, medzisektorové vzťahy, samofinancovanie a získavanie financí. Týmto samozrejme nekončilo. Tie, tie aktivity ďalej smerovali, aby tam pritekli dodatočné peniaze. To znamená, išiel impuls do politického prostredia následne. To už hovoríme po roku 2000, kedy už vlastne bola najskôr Jedna pomäť vláda, ale potom už, už druhá. Čiže zmenil sa napríklad zákon o daniach z 2002, kde sa najskôr zaviedlo 1%, potom 2%. Čiže zrazu tam začali pritekať ďalšie peniaze do budovania mimovládnych organizácií. Podľa správy práve toho trustu hneď to samotné prinieslo ďalších 2,9 milióna dolárov do toho sektoru. Čiže sa presadilo, presadilo otvorenie Kohutika. Zmenil sa zákon o účtovníctve mimovládnych organizácií v 2004. Urobila sa napríklad kampaň viac ako 150 mimovládnych organizácií na priamy prístup do tvorby legislatívy. Čiže už tam začali zasahovať to do legislatívy. No a vo výsledku Výsledkom toho pôsobenia e, vlastne trástu už v roku 2003, e, po, po troch rokoch teda fungovania toho, toho, e, toho trástu, e, hodnotia, že vzniklo 5 nových nadáci a vyzretých a zväčšila sa kapacita 10 existujúcich. Priemerne disponovali teda s majetkom, teda s príjmami ako s obratom teda 118 tisíc dolárov v roku 2002, to stúplo na 264 tisíc dolárov v roku 2002, čiže 2118, 2002 už dvojnásobok. Vytvorila sa taktiež asociácia komunity nadácií a tak ďalej. Čiže vy vidíte, že tu je priame cieľené e, vlastne e, finančné a strategické e, smerovanie, aby vznikli naozaj e, nie projektovo orientované, že len na, akože projekt také ad hoc nadácie, ale naozaj Nadácie, o ktorých sa môže povedať, že sú vyzreté a to, to, čo znamená, to znamená, že majú referencie silné, majú, vybudovanú, to, majú vybudované to institucionálne zázemie, to znamená, majú priestory, majú organizáciu, ľudí, majú strategické plánovanie, vedia, čo chcú, sú lídrami v tej svojej oblasti a... Majú, majú vlastne stratégie, ako hmm. byť samofinancovateľné, aby sa vedeli neskôr udržať. No, ale však tu by vám povedali, a to je normálne. No, však, my sme si stanovili také, také, také ušľachtilé cieľa a ukázalo sa, že to sa nedá robiť len cez také náhodné projekty, že niečo podporíte. Takže ak chceme tú spoločnosť zlepšovať, ak chceme, aby bola transparentná, ak chceme naozaj raz a navždy skoncovať s mečiarizmom a podobnými výstrelkami, tak to musíme robiť takto profesionálne pre no, tú zaišli a preto to sa takto no. to. Má, to má dve strany mince. Na jednej strane Na jednej strane sa môžete na to pozrieť idealisticky a to je tento pohľad, že veď aké je to super, že nám sem vlastne Americké peniaze nám tu vybudovali silné nadacie, ktoré nám tu budú e, vlastne robiť silnú, mimovládny, silný mimovládny sektor, kde každá si vybudovala svoje meno, e, majú, vlastne, pracujú s veľkými objemami peňazí, vedia si ich získať, majú na to prostredky, 2% z daní a tak ďalej a budú fungovať pre blaho spoločnosti. Toto je ten jeden pohľad, ten, ten rozhodne pozitívny. Ten negatívny je, že sa na to pozrite z hľadiska peňazí, a teraz presne tak, ako sa pozerajú na to tí watchdogovia, čiže z pohľadu biznisu, pozrite sa na to biznisovo. Máte tu nerozvinutý lokálny trh, kde sú obmedzené zdroje výrobné de facto, ktoré prinášajú nejaké získy. A teraz sem príde, príde sem skupina podnikateľov, ktorí sú jednoznačne vlastne organizovaní, ktorá de facto sem poskupuje tie výrobné prostriedky a de facto spôsobí, že väčšina tých, tých organizácií, ktoré tu vzniknú, práve tých výzretých, sú práve ale tie, do ktorých, do ktorých oni investovali. Mm. Rozumiete, že je, také, je, také, je také, taký pojem, že, že ako teda tie Spojené štáty americké pôsoby, že, že meká sila sa to volá. Že to, že to nie je len o tej, o tej tvrdej síle, že teda vojenstvo a, a tak ďalej, ale že je tu aj taká tá meká sila, ako že tá charizma, kultúrne pôsobenie a tak ďalej a no tuto by sme mohli povedať, že toto je práve tá meka sila. Ale tá meka sila, vidíte, že za sebou má to finan, tie financie. Pozrite sa na to fakt biznisovo. Jednoducho vznikli tu silné nadácie, ktoré sú všetky tvorené a vznikli aj personálne, aj finančne z jedného, z jedného zdroja pretože jednoducho tu nebol rozvinutý ten trh, my sme tie peniaze tu jednoducho nemali a sem prišiel hráč, ktorý sem nalial zrazu veľké množstvo peňazí. a jednoducho tu vznikli subjekty a teraz keď chce nejaká veľká nadácia, predstavte si, že by ste teraz akože išiel robiť, že urobíte veľkú nadáciu a teraz oslovíte tie, tie veľké korporáčne podniky, že teda... Začnete ich presviečať, aby vám teda poukázali 2% a tak ďalej. No, čo vám povedia? No oni vám povedia, no, ale my už sme dohodnutí s touto, touto nadáciou takovou onakou, ktorá tu pre nás robí e, firemnú filantropiu už n rokov. Mm. Máme s ňou skúsenosti, má silné referencie, je to už zabehané. Viete čo? E, bohužiaľ. toto sa presne stalo, že jednoducho, a to si musíme otvorene povedať, objektívne. My teraz ešte nehovoríme, či to pozitívne alebo negatívne. Tu si musíme povedať, že tento vplyv tých peňazí, ktoré sem natiekli, vyformoval tie vyzreté, major nadácie, ale všetky vlastne sú z jedného zdroja. Čiže keby sme to mali hodnotiť takto, že by sme museli povedať, no ale pri firmách by to znamenalo, že majú rovnaké oligarchické pozadie. Že, to, že by tam mal zasiahnuť nejaký protimonopolný úrad, by sme pri Že tam povedal, je vlastne monopol, ktorý je, ktorý je vlastne finančne riadený a stále je riadený z jedného zdroja, stále tie peniaze pritekajú hlavne z jedného zdroja, medzičasom samozrejme vznikne ten efekt, že to sa dá zase v tých správach nájsť, že... Vy teda budujete tie, tie silné nadacie a oni postupne, tak ako majú ten silný track of records, akože tie referencie, no tak jednoducho postupne sa aj tie firmy pridávajú a hlavne, ktoré sa začali pridávať, no tie zahraničné sa začali pridávať a začali si u nich otvárať nadačné účty. Tým pádom vlastne zrazu začali vznikať dodatočné peniaze. Toto bola akoby jedna fáza, to môžeme vidieť niekde zhruba od polovice tej prvej dekády 21. storočia. No a potom to smerovalo ďalej. Smerovalo to, smerovalo to ďalej v tom zmysle, že potom sem prišli vlastne norské fondy a švajčiarske fondy. A tam sú nejaké peniaze vyhradené pre mimovládny sektor, pre rozvoj mimovládneho sektoru. No a ktoré, kto, kto spravuje teda tie... tie tieto peniaze, ktoré sem prichádzajú vlastne od partnerských krajín z Európskeho hospodárskeho priestoru napríklad. Oh, takže ne? zistite, že, to, že ktoré sú to tie nadácie? to no, tie vyzreté s tým silným, silným referenčným rámcom. A tu už nie je priestor na to, že teraz tam príde niekto iný a povie, viete čo, ja vám to budem správovať, ja začínam práve. Čiže vy tvrdíte, že sa tam vlastne, že sa z toho udiela taká akoby uzavretá skupina? Že jemný mafiánsky spolok že už si nikoho nepustil. No to hej, práve seba. musíme ešte preskúmať, že, že do akej miery sú títo ľudia synchronizovaní a personálne prepojení a finančne prepojení, tieto subjekty. Podľa toho môžeme úsudzovať, či, či vzniklo zdravé prostredie alebo nevzniklo zdravé prostredie. Dobre, zase teraz takto, že... Dobre, však evidentne teda išlo to tam spoza oceánu, tie peniaze na rozvoj mimovládneho sektora, ktorý teda, ako hovoríte, potom následne zosilnil a asi sa z toho aj urobila teraz nejaká uzavretá skupinka, ale e, no, však to je len ukážka toho, že Amerika je, no, Spojeným štátom americkým naozaj ide o rozvoj demokracie a všetkých tých ďalších vecí, tak preto tu investovali a zároveň, ale veď nikto nebránil Rúsku alebo iným krajinám rovnako prispievať na robiť niečo podobné ako Spojené štáty. Prečo to nerobili? Viete, to máte že... ako presne tú istú otázku, že ako vznikla hegemónia Spojených štátov amerických? no Máte zdevastovanú Európu. A veď nikto nebránil iným štátom urobiť Marshallov plán. No lenže keď sú tie štáty zdevastované, tak... Niekto iný to nemohol urobiť, hej? Že tak vlastne potom je tu zrazu nevôvodom. zrazu... Zrazuje je tu silný partner, ktorý to jednoducho urobí, využije tú príležitosť a vybuduje si mehkú silu. Uh -huh. A teraz uh, my ešte nehovoríme, či to je dobré alebo zlé. Len analýzujeme, že, že čo sa vlastne objektívne udialo práve podľa tých správ, ktoré, ktoré sú transparentné, sú prístupné, každý si ich môže prečítať. Ja som ich citoval. A po by sme si mohli mm, vlastne to po pozrieť teda, že dobre, tak a aké sú teda tie konkrétne finančné toky a to personálne prepojenie. Skúsme sa na to pozrieť úplne, že objektívne, bez emocií. Hej. Najskôr si pozrime vlastne tie prepojenia. Dobre, a na tú moju otázku teda, že nikto iný ako štáty to nemohol urobiť nie preto, lebo by nechcel, ale že na to nemal finančne? Či... To je a... otázka... To je otázka, že či štáty v západnej Európy niektoré sa mohli významne prísť. V každom prípade to je teraz už pasé. Jednoducho túto príležitosť využili Spojené štáty americké. Dobre, čo si budeme hrať? Dnes ja ste hodobný dramaturg. Uh, ja som si tak, akože povedal, že by sme to mohli poďať tak trochu humorne, takže si budeme hrať z Karibiku. <laughs> Dobre, podobnosť čisto náhodná. Čisto, ná, čisto <laughs> náhodná. náhodná. Tak si poďme zahrať a vo pesničkách dvoch dokonca, dáme také dve že budeme pokračovať v na našom rozhovore. Ďalej, vy nám môžete písať e-maili na studio.slobodnyvysielac.sk Dobrý večer, vážení poslucháči, počúvate reláciu v prvej línii. Dnes teda s Petrom Marmanom, univerzitným psychológom, s ktorým sa rozprávame o neziskových organizáciách. Ak nám chcete napísať svoju otázku alebo nejaký svoj názor k tejto téme, tak teda mailová adresa studio je studiozavínačslobodný vysielač.ka, telefónne číslo 048-381-0101. Tým mailom sa dostaneme potom trošku neskôr. No, v úvode, v tej prvej časti relácii, ste teda popísali ten stav, ako vlastne k tomu došlo, že tieto mimovládky na Slovensku povznikali úplne tak zjednodušene, to poviem. A teraz by sme si teda mali dať odpoveď na to, akým spôsobom a kam a ako tečú finančné zdroje. Hľadajme peniaze. Dobre. Hľadajme tak, ľudí. Tak ideme teraz vlastne použiť, ideme použiť medicínu, ktorú teda aplikujú... Standardnú biznisovú medicínu. A z aj tie samotné mimovládky, ktoré teda dbajú na transparentnosť a iných teda posudzujú, či sú transparentní, tak túto istú medicínu na nich používajú, tak teraz. Tento istý druh medicíny ideme použiť na nich samotných. Tak? Máte portály, cena štátu a tak ďalej, mm -hmm. kde tie toky sú uh, analyzované, tak skúsme si len takú sondu urobiť do tých tokov aj, aj mm -hmm. v tejto oblasti. Nech, nech sú veci um, transparentne jasné. Teraz naozaj ako bez emócií, len si to uh, popíšme. Ja keď som sa odvolával na toho Jana Gaša, uh, ktorý citoval, teda, tie, teda sumarizoval teda tie financie, ktoré v rámci toho trustu ďalej tiekli, tak celkovo to teda z toho trustu bolo prevedených na Slovensko postupne 7,6 milióna amerických dolárov. Tie boli rozložené teda medzi 72 grantov on analyzoval teda, do ktorých organizácií v akých zruva sumách vlastne sa dostali. Čiže Aliancia Fairplay 211 11 tisíc dolárov. Nadácia Pontis 427 tisíc dolárov. Inštitút pre verejné otázky 396 tisíc dolárov. Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika 132 tisíc dolárov. Via Juris 366 tisíc dolárov. Ines 69 tisíc dolárov. Ineko 130 tisíc dolárov fórum donorov 111 tisíc dolárov, prvé slovenské neziskové servisné centrum 120 tisíc dolárov, nadácia Milana Šimečku 60 tisíc dolárov, Partners for Democratic Change Slovakia 72 tisíc dolárov, občan, demokracia, zodpovednosť 161 tisíc dolárov, nadácia Charty 77 100 tisíc dolárov, Transparency International Slovensko 33 tisíc dolárov, Centrum pre filantropiu 130 tisíc dolárov, Ekopolis 125 tisíc dolárov, CEPA 69 tisíc dolárov, uh, Nadácie otvorenej spoločnosti 264 tisíc dolárov, People in Need 55 tisíc dolárov, The Center for Civil and Human Rights 36 tisíc dolárov, Iniciatíva Inakosť 50 tisíc dolárov. Tie sumy sú rozhodne zaujímavé, ale keď som si teda pozrel tie výročné správy a za chvíľu sa k tomu dostanem, tak uh, musím skonštatovať, že toto je menšina zďaleka menšina peňazí, čo, čo vlastne do týchto subjektov pritiekla mm. z amerických zdrojov. Čiže toto je vyslovene len peniaze, ktoré idú cez ten trust. Uh, treba uh, si uh, ozrejmiť, že... Z tej vrchnej úrovne, to znamená od tých partnerov, hlavne teda aktívni boli m, Open Society Institute, uh, Rockefeller Brothers Fund, a Charles Stewart Mott Foundation a ešte z časti Atlantic Philanthropist, tak od, z, týchto, z tejto, povedal by som, vrchnej americkej roviny, Vlastne popri tom ešte mimo trastu tiekli ďalšie stovky tisíc dolárov. Aha, na, čiže toto konečná suma tých 8. To, to nebolo. To, popravde povedané, toto ani neviem vyhodnotiť. Ja som to do také úrovne detailu. neprechádzal nepre, ne, ne, ne, ne, ne vlastne v, v tých výročných správach toho trastu. Skôr som sa zameral na tie subjekty, ktoré pôsobia u nás. Ale z toho, čo ja vidím v ich príjmoch, ktoré vlastne prišli, tak tvrdím, že toto je na peňazí. Čiže povedzme si to, dajme si teraz ukážky. Čiže vidíme naozaj, teraz tu nejde o to, aby sme my teraz analyzovali všetky mivovľadné organizácie na Slovensku, Uh, skúsme si analyzovať tie, ktoré sa zapojili teda do toho politického diania, de facto do politického boja, že sa priklonili k nejakému uh, spektrum a teraz je jedno, či ľavicovému, alebo pravicovému. Uh, takže hovorili sme o tej priamej podpore uh, tej iniciatívy slovenských učiteľov od Aliancie Fairplay a Via Juris. Takže keď si pozrieme výročnú správu Aliancie Fairplay za rok 2014, tak hovoríme o príjmoch 228 tisíc eur. Z toho 43% peňazí, to znamená zhruba 98 tisíc eur, prichádza z Open Society Institute. Z EEA grantov ktoré manažuje v tomto prípade zase Open Society Institute prichádza 55 tisíc eur, čo je ďalších 20% vlastne rozpočtu za grantov pre zmenu manažovaných nadáciou ecopolis v projekte Biela Vrana prichádza ďalších 20 000 dolárov v podstate toto je, toto je gro peňazí, potom už prichádzajú drobné za zmienku stojí nadácia ESET adácia Pontis, americká, americká ambasáda. Inak vlastne tie položky sú tam zanedbateľné. Keď si otvoríme napríklad výročnú správu 2012, dostaneme veľmi podobný obrázok, príjmy na úrovni 219 tisíc eur. Z toho 43% prichádza z Open Society Institute. Via Juris... E a teraz dajme sa tiaľ bokom, teda, že, aké sú za tým výsledky. Ne? Teraz analyzujeme tie, tie príjmy. Vy a Juris, keď si pozriete výročnú správu 2014, e, tak e, zo švaj, švajčerského nadačného mechanizmu, ktorý spravuje nadacie Ecopolis, prichádza 32%, to znamená 89 tisíc eur norského nadačného mechanizmu prostredníctvom nadacie Ecopolis 37 tisíc eur a prostredníctvom nadacie Otvorenej spoločnosti v správe teda 48 tisíc eur, čiže to je ďalších 13% a 17% príjmov. Fond pre transparentné Slovensko nadacie Pontis 22 tisíc teda eur, ambasáda Spojených štátov amerických 7 7200 eur, Nadacia ESET 5 tisíc eur. To je via Juris v roku 2014. Výročná správa z roku 2012, kde sú príjmy na úrovni 418 tisíc eur, nám hovorí, že z grantu, práve z prostredníctvom trustu prichádza 79 tisíc eur, z Open Society Institute 75 tisíc eur, švajčiarsky nadačný mechanizmus 61 tisíc eur, v 2012 prichádzajú peniaze z úradu vlády, 48 tisíc eur, Think Tank Fund 46 tisíc eur, nadacie otvorenej spoločnosti 16 tisíc eur a Fond pre transparentné Slovensko 18 tisíc eur, toto je gro rozpočtu, vlastne veľmi podobný obrázok. Vo výročnej správe z rokov 2008-2009 opäť dominuje Open Society Institute z Budapešti s príjmom 60 tisíc eur, čo je zhruba polovica rozpočtu. Čiže tie finančné toky vlastne tečú, keď, keď, ich, keď ich sledujete, tak tečú uh, jednak teda priamo z tej vrchnej úrovne, čiže tam sú tí šiesti A potom e, vlastne tečú e, z troch takých nadácií, ktoré podporujú, ako keby dotujú tie ostatné nadácie, a to je Nadácia otvorenej spoločnosti u nás, Nadácia Pontis a Nadácia Ecopolis. Takže tá logická cesta vedie, teda, že odkiaľ prichádzajú peniaze z, z týchto troch nadácií. Takže e, e, poďme sa pozrieť na e, nadáciu Ecopolis. Teda Už som hovoril teda, že tá pôsobila na začiatku ako grantový program Nemeckého Marshallovo fondu amerických pod názvom teda Environmental Partnership for Central Europe. Výročná správa z roku 2002, že siahneme niekam do začiatku, tam je to dôležité, hovorí o tom, že Americká agentúra pre medzinárodný rozvoj, US Agency for International Development, už sme ho teraz spomínali. 38 miliónov korún. V tej sme mali ešte korunu. Konzorcium donorov 6,7 milióna. Trust pre občiansku spoločnosť, ktorý sme spomínali, 44 miliónov. Rockefeller Brothers Fund 1,4 milióna. Rakúske ministerstvo pre životné prostredie, mládež a rodinu 1,5 milióna. Nadacie otvorenej spoločnosti 710 tisíc. East-West Management Institute 423 tisíc, nadácia Doen 1 milión, Deutsche Bundeswehr Shiftung 1,1 milióna, nadácia Charles Stewart Mott necelý milión. Čiže spolu príjmy na úrovni 97 miliónov, čiže opäť vidíme ten obrázok, že ktorý tých príjmov smeruje zo Spojených štátov amerických. A týchto 97 sa to potom následne ďalej rozdielovalo rôznymi mimovlátymi. Časť hej. nich sa rozdielovala. A časť zostala ekopolisem. Či, či... Časť išla rovno z, z ekopolisu vlastne na konkrétne projekty uh -huh. a časť išla do iných nadácií, uh -huh. ktoré sú potom od, od úroveň nižšie. Uh -huh. Čiže, tá Ecopolis práve u toho trustu mala slúžiť ako, ako by ďalší rozdielovačný, páni uh, Nadácia Pontis je veľmi zaujímavá nadácia. Uh, založená v roku 1997 je nástupníckou organizáciou pobočky americkej organizácie uh, The Foundation for Civil Society. V súčasnosti, podľa jej vlastných slov, patrí k najväčším slovenským nadáciám. Od roku 1995 podporila spolu 206 projektov v celkovej výške 100, 115 miliónov slovenských korón, to je podľa výročnej správy z roku 2004. Čo sa týka jej cieľov je grantovou a operačnou nadáciou, ktorá posilňuje teda rozvoj a dlhodobú finančnú udržateľnosť slovenských neziskových organizácií poskytovaním odborného poradenstva požičiek, grantov a štipendii pre ďalšie vzdelávanie lídrov mimovládnych organizácií. Zabe Podporuje rozvoj firemnej filantropie a spoločenskej zodpovednosti firiem, poskytuje poradenstvo pri vytváraní firemných darcovských stratégií a ich outsourcingu a realizuje prieskumy vzdelávacie aktivity a súčaž via Bona Slovakia. Spravuje Business Leaders Forum na Slovensku a zace podiela sa na rozvoji občianskej spoločnosti v Bielorusku a na Kube, rozvíja sieť mládežníckych klubov v Srbsku, pomáha mladým lídrom pri transformácii v France transformácii Iraku. E, to je z roku 2004 ten stav. E, e, tam je zaujímavé, čo bolo pre mňa rozhodne zaujímavé, je pozrieť si, že ako sa nadácia Pontis vyvíjala. E, podľa výročnej správy z roku 2007 je tam popísané také, také tie, tie body, čo robila podľa jednotlivých rokov. No a niektoré sú také boldom, ja som niektoré z nich výbral také, také zaujímavé. Čiže v roku 1998 realizovali kampáň Rok volieb 98 s cieľom zvýšiť účasť prvovoličov vo voľbách usporiadávame autobusovú šnúru 18 koncertov po celom Slovensku s celosvetovou medialnou, celoslovenskou mediálnou kampaňou a množstvom miestných iniciatív. Už je zaujímavé, že to je tiež vlastne v princípe sa vynára tá otázka, že kde je tá kde je tá línia, kde, kde to je, je... hranica toho, že už, už ovplyvňujú politicky. Lebo vy si veľmi ľahko môžete... Z... Máme 98. rok, nie? Tak je jasné, že keď babky demokratky volia Vladimíra Mečera, že účasť prvou voličov samozrejme oslabí existujúcu garnitúru. Uh -huh. V 98. ešte koordinuje občianskú kampaň OK 98 za spravodlivé a čestné voľby s účasťou vyše 50 mimovládnych organizácií. V roku 1999 Delíme sa o volebné skúsenosti projektom, s projektom Rok volieb Export s partnermi na Ukrajine, v Srbsku a Chorvátsku. Čiže už v 9. exportujeme svoje skúsenosti. V 2000. organizujeme pozorovateľskú misiu OBSE pre voľby v Srbsku. Spolupracujeme so srbským hnutím Odpor, ktoré prispie k pádu Slobodana Miloševiča. V 2001 začíname pracovať s mládežnickými organizáciami a mimovládnymi organizáciami v Bielorusku, poskytujúc im know-how v oblasti mobilizácie voličov a vytvárania koalícií pred prezidentskými voľbami. V 2003 začíname pracovať so think tankami a analytickými združeniami v Bielorusku. Spoluhostíme s občanským združením Človek v ohrození kubánskeho disidenta nositeľa Sacharovovej ceny Európskeho parlamentu Osvalda Peju. Rozhodujeme sa pre adopciu rodiny kubanského politického väzňa Francisca Chaviana, ktorého manželku Annu začíname pravidelne navštevovať a angažujeme sa za jej prepustenie. Spolu s občanským združením Človek v ohrození vyhlasujeme verejnú zbierku na pomoc rodinám 75 zatknutých politických väzňov z Jary a ich žien Damas de Blanco. Realizujeme dve poznávacie hodnotiace cesty do Srbska. Prednášame predstaviteľom mimovládneho sektora z Čiernej hory. V 2004. otvárame dva mládežnické kluby v Srbsku. v Medereve a Smederevskej Palianke začíname projekt ekonomických refóriem v Bielorusku. Cestujeme na prieskumnú cestu do Iraku a následne začíname projekt tréningov mladých iráckých lídrov na Slovensku z mimovládnych organizácií, diplomacie a politických strán. Stávame sa súčasťou siete európskych a amerických mimovládnych organizácií, ktoré sa angažujú za dodržiavanie ľudských práv a občianských slobod na Kube. Iniciujeme verejnú debatu o postojoch Slovenskej republiky v EÚ voči Kube. Cestujeme na Kubu odovzdať výnosy verejnej zbierky manželkám politických väzňov a ich rodinám. V 2005. vytvárame slovať Belarus Task Force zameranú na ekonomické reformy a na občianskú spoločnosť za účasti popredných slovenských odborníkov. Pokračujeme v programe tréningu mladých iráckých lídrov zameraných na mimovladné organizácie. Navyšujeme základnú, základnú e, požičkového fondu o 3 milióny a prvýkrát udelujeme požičku nad 500 tisíc slovenských korún. V 2006 Realizujeme prieskum inštitucionálnej vyspelosti mimovládnych organizácií, nadväzujúc na prieskum z roku 1998, pričom sa zameriavame najmä na otázky riadenia, finančného manažmentu a public relations. Pomáhame 20 mimovládnym organizáciám, aby prezentovali seba a svoje projekty na trhovisku nápadov Idea Exchange v Bratislave. A v publikácii, ktorá pri tejto príležitosti vznikla, sústredujeme sa na podporu analytickej komunity v Bielorusku. Spolu zakladáme Kanceláriu pre demokratické Bielorusko v Bruseli. Pozývame na slovenskú predstaviteľa zjednotenej bieloruskej opozície Aleksandra Milinkieviča. Spoluorganizujeme výstavu Ploty Hamby, ktorá zachytáva drastické porušovanie ľudských práv v Číne, Bielorusku, na Kube, Severnej Koreji a Barme. Organizujeme semestrálny kurz o Západnom Balkáne na Filozofickej fakulte UK, Fakulte sociálnych a ekonomických vied, Spolupracujeme s piatimi mimovládnymi organizáciami v Srbsku na projekte medzisektorového partnerstva v spolupráci s Demnet v Maďarsku. Pracujeme s predstaviteľmi Integračného odboru srbského parlamentu a mladými srbskými politikmi. Vydávame analýzu stavu irackej občanskej spoločnosti. Organizujeme konferenciu Bratislavské dialógy o Iraku. Organizujeme kampaň Solidarity s kumánskym hnutím dámy v bielom. Napíšte im, že nie sú sami. Čiže vidíte, že nadácia Pontis. Pontis je vlastne... Ja som samozrejme vybral aj tú hlavne tú zahraničnú činnosť, aby som bol objektívny. Je tam kopu takých bodov. Toto sú také tie boldové, čo som ja vybral, ktoré ukazujú, že tu máme nadáciu, ktorá hneď od začiatku vlastne od pádu mečiarizmu exportuje teda demokraciu do celého sveta, ako sa len dá. A teraz na to vlastne prichádzajú tie prostriedky. Čiže výročná správa z roku 2004 hovorí, že na Inštitút občianskej demokracie diplomácie v Bielorusku prichádza 2,5 milióna slovenských korún, čo je 9,9% príjmov. Irak 1,5 milióna, Kuba 674 tisíc, Srbsko 440 tisíc. Čiže to prichádza zvonku, tie peniaze, ktoré potom táto nadacia vlastne z časti zoberia našich ľudí a tam niečo robí a z časti to ide rovno na granty smerom do Srbska a tých vymenovaných krajín do Bieloruska a tak ďalej. Výročná správa z roku 2003 Väčšina príjmov prichádza zo zahraničia a na inštitút občianskej diplomacie do Bieloruska, Srbska a Kubu prichádza 1,9 milióna korún, čo je 23% rozpočtu. Výročná správa z 2005. Bielorusko 4 milióny, Irak 5 miliónov, Kuba 1 milión, Srbsko 1,7 milióna, rozvojové vzdelávanie 470 tisíc. A ešte na ten inštitút občianskej diplomácie 147 tisíc, čo sú vlastne e, nezanedbateľné vlastne percentá. E, to je nada, výročná správa roku 2015, už keď sa do nej pozrieme, že ako sa medzi časom vyvinula Nadacia Pontis, tak to máte tam desiatky ľudí, to sú desiatky a desiatky ľudí, ktorí tam pracujú výnosy sú na úrovni 4,7 milióna eur. Z toho 54% prichádza už z 2% dane. Mhm. Čiže uh, zo začiatku máte podporovanú vlastne tú nadáciu prostredníctvom práve tých peňazí. Ona si vybuduje tie silné referencie, <kým> buduje firmnú filantropiu, začínajú tam prichádzať vlastne peniaze s firiem. A výsledok je taký, že máte ako naozaj veľkú, veľkú nadáciu, čo sa týka počtu ľudí aj čo sa týka obratu. Postupne by sa mala stať sebestačnou, pokiaľ ide o zháňanie no, no, Keď zoberiete, že 54% vlastne financí prichádza z 2% dane, tak aj keby teraz ako hneď skončili vlastne americké peniaze, tak uh, sú to rozhodne zaujímavé, zaujímavé sumy, ktoré sú s, s, si ráteď zo 4,7 milióna eur. Môžeme povedať, že je ten cieľ bol splnený ohľadom samofinancovania. No aj no, tak lebo si robia dobre svoju prácu. No to no 2%. Však, však to deklarujú, že robia, tak to robia, a zjavne to robia dobre. No. Uh, na, k nadácii otvorenej spoločnosti to je, čo sa týka, čo sa týka samotného prílevu peňazí, teda peňazí, s, ktorým, s ktorými ona manipuluje, to je jednoznačne top vlastne u nás. Taký, tak, taká tá širokospektrálna Uh, uvediem len jedno jednu orientačné číslo. Keď sa pozriete na výdavky vo výročnej správe z roku 2000, tak už vtedy uh, to boli výdavky na úrovni 168 miliónov korún. E, čiže to je neporovnateľné s tými ostatnými v tom stave, kedy, kedy, kedy vlastne tie ostatné sa začali de facto rozvíjať. Uh, toto sú vlastne peniaze, ktoré nám hovoria, že... No čo nám teda toto, toto, čo som tu celé hovoril, čo nám to hovorí? Hovorí nám toto, že vlastne väčšina tých peňazí prichádza práve z tých Spojených štátov amerických. V tej prvej fáze oni naozaj vybudovali presne to, čo si povedali, celkom cielenie. To znamená, že nalieli tie peniaze do, do tých mimovládnych organizácií, tie si vybudovali svoje meno, institucionálne zázemie, mali stratégie na, na tú udržateľnosť, otvorili si kohútiky prostredníctvom zákonov, čiže tie 2% plnia ten svoj účel, vidieť tie údaje v nadácii Pontis neskôr vlastne sa stali, neskôr k tomu pribudli vlastne peniaze z práve z tých švartčackých fondov, norských fondov a z európskych fondov. Čiže ktoré to, spravuje Open Society. Takže vlastne akože máte, máte takú postupnosť, že to meno, ktoré tam bolo v tých cieľoch, že vybudovať si to samozrejme bav, oni to nerobili len tak ale proste vedeli, že to bude potrebné a že jednoducho ten priestor je tu obmedzený a jednoducho väčšina tých kľúčových mien, ktoré tu máme tie sumy, ktoré som hovoril mhm. jednoducho má to financovanie práve prostredníctvom tej mehkej síly Dobre, to a to, ale to samo o sebe ešte stále nič Dobre, to, je, to, ne, to, ne, to, ne, to teraz sme to, si to, len povedali, že aj, ako to je hej? No. Čiže je to tak, nemusíme o tom vlastne diskutovať, stačí si pozrieť tie výročné správy, je to tak, sú za tým hlavne americké Doláre. peniaze, no. e, tak no, toto je. Tak, dobré, ale tak stále je tu hretá otázka, no však no, ale podporujú... sa tak objektívne, ja... takže teraz sa pozrime teda na tých ľudí, že ako je to teda s tým personálnym tým personálnym e, prepojením, že teda či sú nezávislé, alebo tam dochádza k nejakému e, teda ako e, mien, presne tak, ako by to bolo, že keď si, keď si otvoríte FOAF SK a teraz sledujete, že blízke osoby mm -hmm. a v ktorých firmách participoval e, príslušný človek a ktoré firmy vlastní a tak ďalej, no tak tu môžeme uplatniť rovnaký mm -hmm. postup. E, Takže, keď si pozrieme tie spomenuté Aliancie Fairplay a VIA Juris, tak z takých zaujímavých mien vo VIA Juris môžem spomenúť, je uvádzaný teda Marian Leško ako člen správnej rady. Ja som sa zameral hlavne teda na členov správnych rád, čo rátam, že sú vlastne najvyššie orgány. No a v správnej rade je spomenutá aj Zuzana Vienk vo Via Juris. V roku, vo výročnej správe 2008 až 2009 som ju tam jednoducho našiel. Čiže z tohto pohľadu by sme mohli povedať, že je tam personálne prepojenie. Medzi Via Juris a Alianciou Fairplay. Alianciou Fairplay. Mhm. Jednoducho tam je. Čo sa týka Nadacie Pontis tak tam by som spomenul, že členom správnej rady až do roku 2014 bol Jan Orlovský, čo je vlastne riaditeľ nadacie otvorenej spoločnosti. Čiže je opäť prepojenie medzi nadáciou Pontis personálne a nadacie otvorenej spoločnosti. Dlhé roky tam vlastne bol. Čo sa týka na Ecopolis Ekopolis. Tam ju vlastne dlhé roky viedol ako riaditeľ Juraj Mesík. Čo sa týka ako správnej rady našiel som tam. Zaujímavé sú napríklad žurnalisti, že máte v správnych radách na Dacia, máte žurnalistov. Teraz otázka je, že Kladiem to ako otázku teda, na zodpovedanie, že či to náhodou nie je konflikt záujmov. Keď sa teda tá mimovládna organizácia začne politicky angažovať a v správnej rade sedí žurnalista, alebo napríklad v prípade nadácie otvorenej spoločnosti je to Grigori Mesežnikov, čo by je analytik, nezávislý. Tak je to problém, alebo nie? Je to konflikt zaujímav, alebo není to konflikt zaujímav? To, to by sme si mali zodpovedať. Tam by mali pra, platiť jasné pravidlá hry. No Ja môžem... si osobne myslím, že ako náhle tá mimoľadná organizácia začne byť politicky aktívna, to znamená, povedzme, v prípade štrajku sa pripojí na nejakú stranu no, no, a podporí ju. Ale... V tom momente je politicky aktívna a ak tam v tej správnej rade sedí človek, tak je to problém. Ale máte to aj komplikovanejšie, lebo uh, povedzme nadácie otvorenej spoločnosti uh, no tak pri, ako, pri, politicky sa priporila prostredníctvom Jána Orlovského, aj keď ako individuálneho člena, k tej iniciatíve a dosť. Hej? Uh, ale máte to aj komplikovanejšie, že máte nadáciu, ktorá podporuje nadáciu, ktorá je politicky aktívna. Uh -huh. Hej? a to je, to je korektné alebo není korektné, ak v správnej rade sedí analytik nezávislý alebo ak tam sedí žurnalista. Alebo ak tam sedí politik. Ej, prosím, môžeme hneď povedať, že tie zaujímavé mená sú práve v nadácii otvorenej spoločnosti, práve v tej, v tej najväčšej. Ta, oni majú niečo takého rada starších. E, čiže e, v rade starších, no v správnej rade som našiel teda napríklad ex-ministra Rudolfa Chmela ako čestného prezidenta, to je stav z roku 2002. Je tam Grigori Mesečníkov, Jozef Mikloško, od roku 2001 tam bola Iveta Radičová. V rade starších 2001 nájdeme mená Leu Bukovský, Martin Bútora, Pavol Demeš, toto ten Pavol Demeš z toho... A dosť, ale z, z práve z toho Nemeckého maršalovo fondu Spojených štátov amerických. Hm. Rudolfa Chmela, Grigory Mesažníkova a Láslo Sigetiho. To je stav z 2001. Ilustratívny 2013, z 2013. Rada starších Rudolf Chmel, Martin Butor Láslo Sigety, Pavol Demeš, Štefan Markuš, Lev Bukovský, Iveta Radičová, Mária Zelenáková, Katarína Vajdová, Eugen Jurzica, Grigory Mesažníkov. Čiže to je, to je ten problém, že... Ege je človek, ktorý bol ministrom školstva. Tam máte rovno niekoľko, máte tu predsedu vlády, hej, bývalého exministrov, nie, Niekoľko. A teraz to je presne to, že v osobi v organizáciách ministri alebo budúci ministri, ktoré ktoré majú väčšinu financovania zo zahraničia. Je to korektné, alebo nie je to korektné? To by sme si mali povedať. Lebo o tom je práve ten, to, to, čo, to, čo vlastne navrhovali aj, aj pani Králik Poláček, že to, čo majú práve zaužívané v Spojených štátoch amerických od roku 1938 tam majú proste Foreigner Foreign Agent Registration Act, čiže FARA, zákon FARA, ktorý hovorí, že jednoducho ak niekto zastupuje zahraničné záujmy, to znamená je financovaný zo zahraničia, v takom prípade nemôže zastávať verejné výkonné funkcie. Čo je podľa mňa logické. Je to jasný stred záujmov. Aj. Dobre, len tu by vám niekto tvrdil, že si tam vymyslí modelovú situáciu, že bude nejaká nezisková organizácia, ktorá bude dostať financie zo zahraničia, z Ameriky. Je neviem, myslím, na výstavbu ciest na Slovensku v katastrofálnom stave. Hej. A v správnej rade bude sedieť človek, ktorý sa neskôr stane ministrom dopravy. A sa si pýtajú, no, veď, ale, veď my dobré veci robíme, veď my staváme cesty. A ten človek sa tejto problematike rozumie. Preto zastal ministrom dopravy. Vy máte aký problém s tým, že e, tento človek áno, pochádza z tejto neziskovky, ale veď, veď robí dobré veci. No a teraz Právajte, si to... Však no, dobré. A teraz si to pretransformujete presne tú istú otázku v rovnakom kontexte, len si to dajte do, do prostredia médií, denníkov a vlastnenia oligarchami, ktorí vám budú argumentovať, ale... Veď ja len vlastním, ja len akože som vlastník, ja tam nevykonávam žiadnu výkonnú funkciu v, te, v tých novinách alebo v tej televízii. Ja som len vlastník, ako to si žije svojim životom, sú tam jasné pravidlá. Ja mám len finančný vzťah k tomu, celému k výplatám tých ľudí, ale nič iné tam nemám. No tak dobre, potom keď to platí pre mimo mimovládne organizácie, tak to dobre, tak ne, ale nech potom nech nám to nevadí ani nikde inde, nech nám to nevadí v médiách, nech nám to nevadí v, prepojeni, v prepojeniach bielých konňov, a firiem a spoločných záujom a, lo, a lobbystov a tak ďalej, tak na čo to potom celé zistujeme? Tak uplatníme rovnaké pravidlá o konfliktoch záujmov všade. Vrátane tretieho sektora. Ale tretí sektor robí dobrú prácu, preto sa v ich prípade platia akoby iné pravidla, lebo oni odhalujú korupciu, poukazujú na transparentnosť a na tie podstatné veci. dobré, tak, tak preto pristupujeme inak k ním, nie? No a teraz vlastne vzniká dojem a tým sa dostávame k tej, k tej ďalšej otázke, že, teda, že, že čo vlastne robia za tie peniaze, ktoré tam vlastne prichádzajú? Že teda je to dobré alebo zlé? Že je to zneužiteľné, alebo nie je to zneužiteľné. Inými slovami povedané dostanú tí Američania za tie peniaze niečo, alebo nedostanú. Je to čistá charita, Ježi, filantropia dajú ťažká. peniaze a, a už ich to nezaujíma a nesnažia sa zasahovať, alebo za to niečo dostanú. A to by sme si mohli povedať po zase, pesničke. Po pesničke. slobodný vysielač Rádio, ktoré vás spája Oh. Prijemný dobrý večer, vážení poslucháči, máme koľko, že to 22 hodín aj nejaké drobné. Počúvate reláciu v prvej línii, dnes teda s pánom doktorom Petrom Marmanom, univerzitným psychologom venujeme sa tak trošku podrobnejšie mimovládnym organizáciám. To, čo ste sa doteraz mohli dozvedieť, je teda to, akým spôsobom a kedy vlastne poznikali. V ďalšej časti sme si teda tak prísne vzáto faktograficky popísali to, akým spôsobom teču financie do týchto mimovládnych organizácií. Z toho teda vyšlo taký poznatok, ktorý sa niekomu teda môže páčiť alebo nemusí, ale faktom je teda, že drvivá časť finančných zdrojov do týchto mimovládok ide skrátka spoza oceánu, teda zo Spojených štátov v dolároch. No ale od samého začiatku tejto relácie apelujem na to, že to, že ešte nejaké peniaze idú, môže to vyzerať kade, ako zvláštne, ale to ešte samo o sebe nemusí byť a priori nič zlé. Zvlášť, ak sa teda argumentuje tým, že no dobre, však áno, idú peniaze, áno, doláre, áno, všetko sedí, no ale na dobré veci. To znamená podpora demokracie, transparentnosť, boj proti korupcii a tak ďalej. A ľudské, ľudské práva, to som zabudol, to je naozaj ako jedna Presne to, čo majú napísané všetci v cieľoch, že? Čiže my v podstate áno, ale na dobré veci. Tak tu by sa asi naozaj teda patrilo rozkryť alebo teda rozobrať podrobnejšie a rozanalizovať aj to, že teda akým spôsobom teda tie peniaze, na čo teda slúžia, čo sa vďaka ním pomáha teda rozkriť na Slovensku. Akým spôsobom teda tie financie sú použité. Tak poďme na to teraz. Uh, sa pozrieť bližšie. Ja by som ešte vlastne doplnil ten obrázok. Čiže. Hm. Vspomínal som tam, tam tie think tanky. Tam je obrázok z donormy, keď si ich pozriete na stránkach, samozrejme môžete si pozrieť aj tie výročné správy, ale len vymenujem tie donorské organizácie, ktoré sú pre jednotlivé inštitúty. Máme štyri významné. Ivo, Ineko, Ines a Konzervatívny inštitút Milana, Stislava, Štefánika, Takže Inštitút pre verejné otázky pardon, ktorý vedie Grigory mesežnikov, ktorý je aj v, v správnej v rade na otvorenej spoločnosti. Čiže sú tam že z tých amerických zdrojov Open Society Institute, Ford Foundation, German Marshall Fund of United States, uh, Charles Stewart Mott Foundation. Uh, Či vidíte tam tie isté mená z tej prvej úrovne, plus je tam Freedom House, National Endowment for Democracy, americký, uh, George Washington University. Uh, čo sa týka nadácií tých, tých z ktorých príjmajú ako od nás, tak je tam nadácia otvorenej spoločnosti, nadácia Ekopolis, Centrum pre filantropiu, nadácia Pontis. Čiže vidíte, že v európskych sú spomínané Trust for Civil Society and Central Minister Europe, Open Society Institute. Pre Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika Open Society Foundation, Nadacia Ecopolis, uh, US A A A Agency for International Development, Freedom House, Aliancia Fairplay, Nadacia pre podporu občianskych aktivít, Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe. Zkrátka máte to ako cezkopírak uh, Inéko, zo stránky vyberám tiež National Endowment for Democracy, Open Society Institute, US Embassy, Vyšegradsky fond, Dacia Pontis, spoločnosť ESET. Taký rozumnejší je v tomto smere Ines, ale u tých troch to je proste jasne vidno, sú to tie isté, tie isté zdroje. Čiže tie peniaze vidíte práve tak, ako v tých, v tých organizáciách, ktoré sme si spomínali, rovnaká situácia je v Sinktenkoch. V, v Think Tankoch, čo, to sme si vtedy hovorili v tej relácii a, v, v, v tom roku 2014, že na čo slúžia Sinktenky, no oni plnia priestor mediálny. Oni prichádzajú s analýzami, prichádzajú a, vlastne s rieš, návrhmi riešení, tie potom preberajú politické strany. Do Sinktenkov vlastne prichádzajú potom normálne politici, povedzme Eugény Jurzica z Ineka, a, poradcovia Ivo zakladal Martin Bútora je tam Grigory Mesežníkov analytici taký tí známi mediálni čiže tam vidno že akoby to, to tá myšlienková náplň, ktorá prichádza do médií tak to vy investujete a jednoducho sa to, to začne v tých médiách uh, zaplňať začiť. a jednoducho tá alternatíva tam nie je to sme si vtedy hovorili, že kde sú lavicové inštitúty No, nie sú. Lebo na nej nikto nedá peniaze. Sú tie, na ktoré dajú Američania, tie sú. To je potom ten obsah, je v tých médiách, to je tá definícia demokracie. A alternatíva nie je. Respektíve je bezvýznamná. Podobne je to... V... No, ale nikto je nebráni byť. Nik... No. no, však a tým sa presne dostávame k tomu. Čiže vy keď si pozriete... Vy keď si pozriete vlastne do tých výročných správ, to, to treba povedať, to sú stovky a stovky vecí, ktoré sú prospešné pre spoločnosť. Ekologické, občianské aktivity, podpora samopra, samospráv, podpora škôl. Vy nie, jednoducho nemôžete povedať, že, že tretí sektor je zlý a bodka máte to vybavené. No to by bola to by bola. To je jednoducho, to tak nie je. Naozaj, povedzme, si treba pozrieť výročné správy na daci spoločnosti, otvorenej spoločnosti z tých cez 100 miliónov korún ročne, z tých 150, to, to sú stovky a stovky vlastne referencií na malé veci. Podobne je to, ja neviem, na Daci Pontis, keď si pozriete tú firemnú filantropiu, tie firmy, ktoré tam dávajú peniaze a oni im ich správajú na účto, oni si zjavne zadefinujú pravidlá. To sú malé položky pre fakt školy Hornom-Dolnom s prepačením, hmm. kde evidentne tie peniaze tečú na nejaký zmysluplný cieľ. To treba vážne povedať. Ale potom sú tu také zaujímavé ako položky, ktoré kde si to oni tak ako keby medzi sebou prehadzujú a podporujú sa tí, tí veľký. Tak, tak ako sme si to ukázali povedzme pri tej alianci Fairplay a, a Via Juris. Tie väčšie koncové nadácie, tie, tí lídry v tých oblastiach, tak ako to bolo v, v tých materiáloch toho trustu. No a, e, a potom sú tu ešte také špeciálne položky, ako sme si ukazovali v nadácii Pontis, ktoré idú na podporu demokracie úplne niekde inde. A tam môžeme o tom diskutovať, do akej miery je to sme zasahovanie do vnútorných záležitostí iných štátov. Či my sme tu už v 98. rovno boli na to, ako zreli, aby sme to mohli exportovať demokraciu. Či sme zreli vôbec dnes. Či je to zasahovanie do, do, do, do naozaj záležitosti vnútorných záležitostí cudzích štátov a hlavne prečo tie peniaze nemohli rovno tieť z tých uh, uh, amerických zdrojov rovno do tej krajiny, prečo museli tie, musia tieť cez, cez nás. Uh -huh. e, napríklad. To sú rôzne otázky. To teraz dajme bokom. Túto, túto otázku, že, nie, že to ide inde niekde, to dajme bokom. Položme si otázku, že či sa to dá vlastne zneužiť toto. Že či tí Američania v princípe naozaj akože niečo dostanú. No a oni môžu dostať, pokiaľ to ide na fakt, že tisíce malých položiek, že sú to malé položky, rádovo v tisícoch eur, až niekoľko, málo 10 tisíc eur na niečo, tak tam, tam, tam je tá aritmetika jasná. To proste to jednoducho za to nič ne, ne, ako nedostanú, za to len vylepšia kredit tým mimovládnym organizáciám. Ale potom je tu otázka, že ak idú tie veľké položky do tých veľkých alebo väčších koncových lídrov na ich podporu a prevádzku. A teraz oni e, niečo robia v tých svojich oblastiach, že napríklad upravujú legislatívu, že povedzme ľudskoprávne alebo rodové inštitúty a tak ďalej. Tvrdo presadzujú svoju agendu a menia ten, ten, ten legislatívny rámec. Alebo Uh, uh, máte uh, vlastne získavanie dát, že máte watch do go. Hej, že zaplatíte Alianciu Fairplay alebo uh, Transparency International a teraz oni získavajú tie dáta. Je to zneužiteľné, alebo nie je? Uh, o, o, o think tankoch už ani nehovorím. Tam je to evidentne jasné, že keď vy zaplatíte tú svoju, pravdu, ktorá sa potom objaví v médiách a tej, tej druhej nie, no tak bude platiť tá koho pravda na no tá vaša. Čiže mm. niečo dostanete. Tam je to jasné, tá aritmetika. Čiže to sme si aj hovorili pri tých všetkých politických inštitútoch. Všetky majú, sú, akože sú rozdielne, každý má iné hodnoty, konzervatívne, liberálne a tak ďalej, ale jedno majú, teda dve veci majú spoločné, že podporujú otvorenú spoločnosť a podporujú liberálnu ekonomiku. Mm -hmm. Čiže je to v záujme Spojených štátov amerických pri think tankoch určite. Pri watchdogoch, čo hrozí? No, hrozí to, že tie dáta sa práve použijú v predvolebnej kampani. A môže prísť tá otázka, že, že tá vláda toho zvrchovaného štátu príjma nejaké alebo sa podiela na nejakom dôležitom európskom rozhodnutí, kde ide o politiku celoeurópsku povedzme o, o migrantov no a teraz začnú vyplávavať na povrch príslušné kauzy. Práve pred voľbami sa výroja. Je to zneužiteľné alebo nie je to zneužiteľné? No tam stačí už len vlastne ako pohrozenie tak ako keď tí oligarchovia v tých médiách prídu za politikom a povedia, už ani nemusí. Akože nič už mu len povedia, že toto môže zajtra výjsť a nemusí. Uh -huh. No tak s tými watchdogovými informáciami je to podobné. Toto môže zajtra táto analýza vyplávať ohľadom percenta korupcie v eurofondoch a nemusí vyplávať. Skúsme sa pobaviť o vašom hlasovaní v Bruseli zajtrajšom zákonu napríklad TTIP, ktorý chceme... Pre... Napríklad, hej. Čiže, A to už je taká, taká relatívne tvrdá metoda, že vyjednávate a de facto vydierate. Ale je to potom vlastne otázka, že, že a nie je ešte niečo akoby také rafinovanejšie. No a odpoveď je, no je, že Američania podporia tie dobré veci, Samozrejme, však nebudú podporovať zlé, mm -hmm. že to niekoho stríľať, alebo niečo mafiánske, však nie. nie. Oni budú podporovať tie dobré, ale podporia tie dobré vždy, keď je to v, v, v, v, v národnom záujme Spojených štátov amerických. Nie? Však máte celú sadu vždy problémov, ktoré si môč, môžete vybrať. A vy si len vyberiete tie, ktoré sú v záujme Spojených štátov amerických, že tak. je tu podpora napríklad akože, registrovaných partnerstiev. Tak, tu môžete zobrať a nemusíte zobrať. Ako, teda podporiť. Môžete a nemusíte. No tak, keď je to v záujeme Spojených štátov amerických, tak to tam podporíte a je to do, ako dobrá vec v zmysle akože, ich, ich pohľadu. Nemôžete to vykázať, že to je niečo proste nekalé, však to sa dá vyvodiť z ľudských práv. Ale vy si to vyberiete vtedy, keď vám to vyhovuje. Lebo výprostrednictvom vy tých peňazí tie samozrejme, že tečú na príslušné programy a granty. Na nejaké konkrétne témy. A kto určuje tie témy? No, vždy to tak platilo, že tie témy o nich musí spoluro minimálne spolurozhodovať, aj nerozhodovať. Tém platiaci. Takže vy nemusíte robiť akože, tú politiku tak, že budete robiť tie negatívne veci, Mm -hmm. vy si len vyberiete, ktoré pozitívne veci podporujete a vyberiete si presne tie, ktoré sú v národnom záujme Spojených štátov amerických, lebo vy to platíte. Lebo hej, lebo sú ich peniaze však, samozrejme. Čiže presne tú agendu, ktorú, ktorú vidíme, že, že ktorá, ktorá, ktorá prichádza z toho mimovládneho sektora. o tom práve hovoril pán Králik aj s pánom Poláčkom, že to sú proste také vlny, ktoré vlastne prichádzajú a tie, tie, tie mimovládky to potom riešia, to sa tak medzi nimi akoby roz, rozdistribuje podľa toho, ku ktorému tomu lídrovi to patrí, tí ostatní ho v tom podporia, tam sú nejaké nadväzné veci, že tu treba právnu pomoc, tu treba niečo zafinancovať, tu treba vlastne zalobovať tam a tam, urobiť nejakú mediálnu kampaň a tak ďalej. A, a, a teraz... Ktoré sú to tie veci, ktoré vlastne robia tými vo vládnej organizácie? No tie, ktoré sú financované. Vyberú, zafinancujú a vy o každej musíte povedať, však to je vlastne dobré. Ale to sú všetko veci, ktoré z pochopiteľných dôvodov budú vždy v záujme zahraničnej politiky štátov amerických. Tak ako teraz, je evidentne v záujme Spojených štátov amerických, aby sa vlastne na tú lokálnu vládu proste dúplo. A zhodov okolností zrovna teraz e, je potrebné vlastne v, v krajinách vyšegradskej štvorky poukázať na školstvo, čiže paralelne s tým zrazu sa prebudili tí... Učiteľe v Maďarsku. Učiteľe, v Maďarsku či, to, ko, koincidencia je čiste náhodná, samozrejme. To tak asi malo byť, lebo to tak býva. Nie? A zhodov okolností, keď my tu máme kampaň o no, proste korupciách a tak ďalej, tak veľvyslanci piatich krajín, o no to vám zase hovoril pán Vlhk, e, Spojených štátov amerických, Kanady, Veľkej Británie, Južnej Korei a Norska vlastne prichádzajú s iniciatívou, že teda s korupciou v Českej republike by sa malo niečo robiť. No a o, o Polsku to už teraz ani nehovorím. To treba rovno monitorovať na demokraciu. Čiže samozrejme, že sa výberú tie veci, ktoré by sa mali riešiť. A vždy je čo riešiť. Ale ktoré si tak, vy, tak keď vy to platíte, tak si vyberiete samozrejme, že tie, ktoré vám vyhovujú. Presne tak, ako je to vo firemnej filantropii, tie firmy si vždy povedia, čo chcú podporiť. A musí to byť nejako v súlade s ich firemnou kultúrou, s ich podporou vlastne, aj keď to je filantropia, vždy hľadajú nejaké synergické efekty na, svoj, na svoju podporu. A tie kľúčové projekty, ktoré podporia, tie najdrahšie, určite nejako súvisia s tým, že to využijú vlastne vo svojom marketingu, PR, priamo v biznise a tak podobne. Dobre, teraz dve veci. Tak... Prečo by to nerobili Američania, keď sú to rádovo vyššie peniaze? No, ale však zase ten istý argument, že... teda protiargument, že... No, no však dobré, no. Ale nikto nebráni iným štátom robiť. To je to, čo robí Spojené, Spojené štáty. Však tu ak vám vadí, pán Marman, že si tu Spojené štáty takýmto spôsobom podporujú dobrých projektov, potom presadzujú nejakým spôsobom svoju voľu, lebo to platia. Však tak nech to potom vyváži aj Rusko, nech sa aj ono tu platí niečo, ale však prečo neplatí? To je jeho problém. To nie je problém američanov. Ty si platia, no všetko v poriadku. A druhá vec, vy si viete predstaviť túto krajinu, keby tých tisíc dobrých vecí nepodporovaný, Veď by túto krajinu rozkradol Fico. No, Veď tam. by to bola katastrofa, Dúfam, katastrofálna. Dúfam, neodíde notebook, vtedy, kým to stihnem prečítať. Lebo... Ja vám dám, ja aj vám asi nepomôžem s mojou. <laughs> Mám 1%. Takže spomene spomenie Martina Bútoru sedem pozdravov čitatelov prvej súhrnej správy, ktorú, ktorú pri príležitosti vlastne správy súhrnej, ktoré, ktorú vydali v 98. vlastne z Hamečiara. Uh, tak on tam cituje, že vynikajúci slovenský historik Lubomír Lipták sa v jednej zo svojich štúdí zamyslel nad vonkajšími a vnútornými faktormi formovania politických systémov na Slovensku. Cituje, v dejinách Slovenska v 20. storočí zatiaľ vedú nedemokratické autoritatívne a diktatorské režimy nad demokratickými eh, demokratickým vysokým skore triku jednej. Nezmódne stvorazňovanie vonkajších tlakov by nemalo posunúť do úzadia nášho záujmu skutočnosť, že ani tieto vonkajšie tlaky a demokracii nepriaznive geopolitické prostredie sa neopieralo vždy iba o všade zmobilizovanú úskr vrstvu kolaborantov, ale hegemon úspešne oslovovala isté tradičné alebo aspoň dlhodobé domáce politické prúdy, tendencie sily, aktivizoval už jestvujúce predstavy, koncepcie alebo aspoň ilúzie. Hej. A teraz hovorí, že, že autor teda načrtol okruh ekonomických, sociálnych, politických a psychologických faktorov, ktoré uľahčili prechod od jednej formy diktatúry a jedného hegemonizmu k druhému. Sú to. Za prvé otrasenie súkromného sektora, za, tre, za druhé rozbitie a diskreditácia systému parlamentnej demokracie, ďalej narušenie štruktúr občianskej spoločnosti, ďalej posilnenie funkcií štátu a rozšírenie sféry jeho zásahov. Za, za ďalšie radikalizácia politického myslenia a konania, za ďalšie oslabenie stredných vrstiev, potom kompromitácia tradičných politických zoskupení a princíp kolektívnej viny. A teraz si to zoberte do dnešnej situácie, v ktorej je hegemonom sú, sú Spojené štáty americké a, a my tu vlastne máme ako keby ten hegemonizmus, ktorý je pod ním, to znamená ten bruselský. Teraz zoberete si, toto bola situácia v tom 98., kde sa toto vlastne akoby narúšalo, bolo to vidno. Ale že či náhodou vlastne toto nevzniká aj teraz, že ten hegemón, keď sa mu dá príliš veľký priestor, že to deformuje, lebo on si vždy tie svoje záujmy ako zohľadní. Tak princíp kolektívnej viny, tak toto už máme, nálepkovanie vo veľkom. Kompromitácia tradičných, tradičných politických zoskupení tie sú už úplne sprofanované. Vždy prídu nejakí noví mesiaši politickí, veď to už ani v Spojených štátoch amerických poriadne nechce ako nikto volí tie zaužívané establishmenty. Oslabenie strednej vrstvy, to, to konštatujeme, že sa dávno stenšilo. Radikalizácia politického myslenia a konania, to ide vo veľkom dopredu, viť zoznami so zakázaných e, webov, nedanie priestoru v médiách protivníkovi a ruská propaganda a tak ďalej. Posilnenie funkcií štátu a rozšírenie sféry jeho zásobu, zoberte si ten bruselský byrokraciu a direktivizmus vrátanie povinných kvót a podobného, to už proste sme tam. Narušenie štruktúry občianskej spoločnosti, no nie som si istý, ak si to, toto, čo si tu hovoríme, že či to je už, už je rozvinutá občianská spoločnosť hľadom k tým kontextom politickým, teda ekonomickým a personálnym. Tam evidentne ten hegemon proste využíva tie svoje prostriedky. Rozbitie a diskreditácia systému parlamentnej demokracie, tam si len dodajte oligarchiou a máte to tam. A otrasenie súkromného vlastníctva, tam dajte, že korporativizmom. Prebehlo koľko rokov od toho, 98. Vy keď dáte tomu hegemonovi šancu, tak on ju využije. A toto sú prorocké slová, ja s tým Martinom Butorom súhlasím, len v tomto momente súhlasím trošku inak, ako si on myslí. On je taká dôležitá postava v tomto smere, ako toho amerického vplyvu. Zakladal Inštitút pre otázky, je v rade starších na Dacia Otvorenej spoločnosti, je, je za vznikom agentúry Fokus e, poradca prezidenta, ktorý si samozrejme pozve tie iniciatívy. To, to, to, to sa rozoberalo tu. Prezident má inak čiže, pekné čísla v agentúre Fokus mu výdu. Takže Uh, popularity myslím. Bohužiaľ sa toto deje. A Ja som to hovoril už vtedy v tej relácii v tom 2014, že vy dnes už viete robiť zlé veci tým, že podporujete istý výsek dobrých vecí, tie, ktoré vám vyhovujú. Hm. A tá, ja si osobne myslím, že ak sme hovorili o tých konfliktoch záujmov, hm deformácii toho prostredia, de facto monopol, monopolného, vlastne, čo sa týka tých mimovládok, personálneho prepojenia, tak jednoducho, tam sú veci, ktoré treba dať jednoducho do poriadku. toto. Samozrejme, že potom sa udeje presne toto, že sa to využije, že tu je vlastne skupina ľudí, však si to zoberme to, čo sme hovorili na začiatku, tej iniciatívy ADOSŤ A dosť a podpore vlastne iniciatívy slovenských učiteľov, že, no tak keď si to zhrnieme, tak sú to ľudia, ktorí si navzájom sedia v správnych radách, ktorí sú financovaní všelijako krížom, ale v podstate z jedného zdroja a Vlastne títo všetci deklarujú veľkú podporu v, v, v, v rámci predvolebnej kampane zjavne v jednej časti politického spektra. Lebo je evidentné a dokonca sa tým ani netaja, že ide o to znižiť tie preferencie proste niekomu. Normálne to otvorene povedia. Tak toto je v poriadku? A, a potom prečo hovoríme o oligarchiach, kde to je to isté s firmami? Tak, to nechám ako na posluchačom, nech si, nech si to proste zodpovedia. A nič na tom ne, ako nevyváži to, že, tam je, že sú tam proste stovky, stovky až tisíce tých, tých malých, drobných vecí. To, tých, pozitívnych. tých pozitívnych. Jednoducho, keď, keď tam bude toto zasahovanie, tak, tak jednoducho je to, je, je to zasahovanie. A nikoho netreba platiť. Ja, ja, nie, nie, nie. Netreba hovoriť, že tí Američania vlastne tu platia niekoho, aby urobili nejaký, nejaký štrajk alebo čo. Veď to netreba. Veď keď tie peniaze vlastne prichádzajú, tak stačí, aby ten kľúčový človek, nejaký Američan, je jedno, že či je z veľvyslanectva alebo zo správnej rady nejakej spoločnosti a tak ďalej. Zkrátka, nejaký taký fakt človek, na ktorom vidíte, že, že v dokonalom obleku, s dokonalými hodinkami a tak ďalej. Každé slovo proste vyvážené, ktorý viete, že, že je v tom veľkom biznise a veľkej politike dlho a treba ho pozorne počúvať a každé jeho slovo proste závaží. A teraz on vám len povie tú takú vetu, ja si to takto predstavujem, že povie takú vetu, že je, je neuveriteľné, čo sa dnes v Európe deje, a je nehanebné, ako vlastne premiér aktuálny môže zneužívať situáciu migrantov na svoju politickú agendu. A pritom sú tu oveľa vážnejšie veci pre budovanie demokracie a demokratických princípov a ľudských práv, na ktoré v spoločnosti záleží. Napríklad, veď je predsa veľmi dôležité, aby aby štát mal dobré školstvo, lebo veď toto, čo tu máme, je práve kvôli tomu, že ľudia vlastne sú nevedomí, že sa nechajú obalamútiť populistickými rečami. Keby sme mali dobré školstvo, tak mnohé, celá podpora demokracie z toho štátu by bola predsa oveľa lepšia. A jemu stačí toto skonštatovať, a teraz ten, ktorý vlastne od neho poberá tie peniaze, alebo z tej, z, tej, z tej skupiny, z toho centra, povie, no ale ja by som s tým mohol niečo urobiť. Veď to je dobrý nápad. Čo keby sme vlastne ukázali ľuďom, že, že to na tom školstve záleží a že to tam už 20 rokov, 25 rokov sa s tým nič nerobí a skutočne ako, zamerali pozornosť ľudí, k podstatným veciam a nie k, k takémuto mm. populizmu a nehanebnému zneužívaniu ľudského nešťastia vo vojnových zónach e, proste na politické ciele. No. To ako keď s niekým robíte dlhé roky biznisy a teraz on, vy ste ten menší a on je ten väčší a teraz on povie, že to by bolo super, keby ako niekto urobil toto, že to by malo zmysel, nie? A teraz v, v, zrovna povie niečo také, čo vy vlastne môžete urobiť, no tak však mu veď sami mu navrhnete, že tak poďme do toho, že ja to urobím, však ja môžem. Nejdeme do toho spolu a on povie, čo vám povie? Povie, hm, tak poďme, keď ty chceš, tak poďme. Nepotrebuje vás podplatiť, keď vy to máte v princípoch, robíte to, ste, ste tak zameraní, na čo by vás podplácal. Všetko je úplne transparentné v súhľade s princípami, ktoré všetci deklarujú, v súhľade s peniazmi, ktoré na to prichádzajú, ktoré sú na to deklarované. Vy si len vyberiete, ktorú vec aktuálne z toho, z tých všetkých vecí podporíte v danom čase. Hlupák vás bude manipulovať klamstvom. Mhm. Taký polointeligent vás bude manipulovať polopravdami, ale skutočný manipulátor vás bude manipulovať celou pravdou správne načasovanou, ktorú vám povie v správnom okamihu, aby ste sa dali do pohybu. Ako lavínový svach. Čiže vy vlastne hovoríte, že najväčšia manipulácia, najefektívnejšia spoločenská manipulácia sa dá robiť podporou dobrých vecí. To som hovoril už vtedy, v tom 2014. Lebo totiž to, celý čas vy môžete povedať presne to, čo všetci hovoria. A čo je na tom zle? Však to sú všetko dobré veci. No, navyše, Vám že... to nemôže nikto vyčítať. No, nie, no, lebo však... Ale tu nie je otázka. Otázka nestojí, že čo ste podporil. Tá kľúčová manipulatívna otázka stojí, kedy ste to podporil? Čas je tu podstatný prvok. Čiže teraz podpora učiteľov nie je náhodná. Že v rôznych štátoch v 4 teraz sa tak zrazu zobudí. Právne postavený čas. Vytiahnete tému. Nemusíte nikoho podplácať. Len to poviete, že to by trebalo riešiť. Dobre, tak to dostali ste teraz jedno. Vymyslím si, nech sa neurazí. A keď sa neurazí, nech. Dostali ste Zuzanku, vienk teraz na lopatky, ona chúďa, už prízna farba poje. Dobre, a teraz sa budeme baviť seriózne a budeme realisti. Reál, Pozrite sa pár Marman svet sa má takto. Buď tu bude vládnuť západ, alebo tu bude vládnuť východ. Chcete sa vrátiť na východ? Nepáči sa vám to, kde teraz žijete? Áno, má tu svoje chyby. Amerika si tu presadzuje svoje iste Dobre. Ale chcete východ? Chcete komunizmus, chcete návrat Putinového Ruska? A presne táto voľba, kde vás niekto vsugeuje medzi dva extrémy, je v skutočnosti deštrukciou občianskej spoločnosti. Ja sa pýtam, kde je tu sloboda, kde je tu demokracia, kde je tu pluralita? Tak na čo máme tie voľby? keď všetci proste vedia, ako by to malo byť a vlastne robia všetko preto, aby tých ostatných zmanipulovali preto ich stanovisko. Tak načo sú tie voľby? Tak na čo tu máme tie voľby? Tak rovno tu majme, teda akože, keď to američania najlepšie vedia, čo je tá demokracia, tak to tu záveďme. A všimnite si, že vzniká taký dojem, že vlastne tí politici, to sú tie hieny, ktoré keby sa zrušili a celé to vládnotie by sa nechalo práve tým mimovládnym organizáciám, ako dobre by bolo. Nie? Takýto no, dojem ne. vlastne to vzniká. Ja si, dojem, že keby neboli mimovládne organizácie, ktoré bdejú na to, aby sa tu korupcia potlačala, tak by tento, kr túto krajinu proste rozchytali politici. No, Do roka by bola rozkradná. To je tiež sa, pravda ne? a veľmi významná. Čiže no. vy nemôžete povedať, že no, Zuzana no, Vienk je no, zlá, no. ona urobila proste no. strašne veľa dobrej roboty. No. A to je práve o tom balance. Balanci, že o tej rovnováhe, že tak viete, že môžem uviesť príklad, že dobre, a koľko týchto voľčtokov od odhalilo korupciu nadnárodných korporácií? Nie, to nie je ich úloha odhaľovať. To sa no, nehovorí ne, o korupcii, to nie je... hovorím Aha. o korupcii korporácií u nás, hej? Čo? Oni nerobia korupciu. Nepodielajú no, sa na tej korupcii. Neriešia politikov. No, no, a to, prečo riešia len nevá? politikov? Prečo neriešia korupciu? Aj a, a, no, lebo tak môžu zadefinované ciele. Prečo no, ich tlačíte do niečo? To toto je presne to, že, že, že tie ciele sú definované vlastne politicky v skutočnosti. Aby to bolo politicky využiteľné, tak tak buď robím tú prácu tak, že, že mi na tom ako záleží, že to pokrývam celé univerzálne a potom nie som zneužiteľný alebo ja robím len ten výsek reality a potom ma v správny čas niekto použije na nejaký účel. Presne tak ako s tými učiteľmi, že vy ste naozaj nahnevaní a mne nemusí nikto vysvetľovať aká tá situácia v tom školstve je. Sam som si ju odžil a zažívam ju deň čo deň. Ale vy keď prídete s tým štrajkom, vždy to niekto uchopí a, a, a hyenisticky zneužije na niečo. Tak toto jednoducho je. A extrémne citlivý čas je práve ten pred voľbami. Keď vy si poviete, že tak ja to urobím just pred voľbami, aby, aby ma ako počúvali, tak ste sa vlastne dal na cestu, že meníte tú verejnú mienku a stávate sa politickým nástrojom v niečích rukách. Ja som sa tak minule zasmiel nejaký poslucháč, tu nás na stránke reagoval, že no, to vychádza kauza za kauzov na Fica. Proste na smečku. To mal teraz tak, že každý deň jednu kauzu asi na ňo vyťahnu a denník A to si poslucháč nejaký, že, že no, to je strašné. Každý deň nejaká kauza. To už dúfam všetci pochopili, aký je Fico zlodej a už ho nikto nebude voliť. A, teraz, a on, má, on, on je hlboko presvedčený o tom, že on teraz nie je manipulovaný, že on konečne prechukol celé toto. A proste teraz ste dúfam už pochopili, že on no, poučia, on to, ťažko zvládne to, to že, že... Že keď my budeme skúmať korupciu len u nás a nebudeme skúmať korupciu v Bruseli a aj v Spojených štátoch amerických tak potom je to fakt ako, to je tak, tak jednostranné, že čím viac to bude jednostrannejšie, tým je to horšie v skutočnosti. Ja, ja sa pýtam, že? akú poznáte ako najväčšiu korupciu za posledný čas, v posledných ako N rokoch? Kde? No hoci kde. Kto, čo je najväčšia korupcia, ktorá sa ujde? No, na Slovensku gorila. No, do, za celosvetovo. Je celosvetovo. Nie, čo by sa našlo, ale teraz ma nenápadný, ešte by niečo bolo. Ja neviem, tam Musíte takéto korupcie, kade, aké boli. Teraz tam uh, klamali s, s autami, s, s emisiami, to prasklo. Však vždy sa niečo odhali veľké. Väčšie ako emisie s, s autami. Ešte väčšie? Uh -huh. Exemplárny príklad korupcie, taký, že celý svet znáša následky. Ži, že taká korupcia, ktorú to už ne, N rokov proste znášame a stále sa z toho nevieme dostať. Taká veľká no, bolka. Pomôžte poslucháči, možno no, si z Však spomeni. veď finančná kríza, nie? No. Hm. To, bol, to, bol, to bola korupcia, však to nevzniklo len tak. To bola korupcia. To si povedzme otvorene. To bola korupcia. A teraz, a kde sa ta korupcia udiela? No, však väčšina z nej sa udiela v USA. No tak... Ja sa pýtam, a v Spojených štátoch amerických teda to vyvodenie tých tý, tý, tý dôsledkov z tej korupcie, ktorá, na ktorú celý svet, ako máte tu, ja neviem, pána Vítkoviča, ktorý vám tu hovorí, ekonomické rozhovory a tak ďalej, celý svet tým trpí, neviem sa z toho dostať. A ako skončilo akože, to vyvodenie dôsledkov z tej korupcie, megakorupcie? Viete o niekom, kto bol nejaký exemplárne potrestaný. Viete, ja nie, nejaké banky skončili, Lehman Brothers. Zo so to ja, tie zbankrotovali, ale, ale že ktorí ľudia to proste urobili, sedia v, vo vezení no. a tak ďalej. Proste, že... No to my nevieme, čo sa to... to, to, čo neviem, sa to? Neviem, že... No sa to zamietlo pod koberec. To my nevieme, veď to sa zamietlo pod koberec. A teraz si zoberte, že máte štát, u ktorého sa toto udialo a tento štát sem dáva peniaze, aby my sme tu ako vyšetrovali akože korupciu a, a, teraz, a teraz toto je to podstatné, čo vzniká, ten dojem tej jednostrannosti, že u nás je predsa, akože my sme tak zlý štát, skorumpovaný, toto, akože toto je banánistan toto naozaj zavrieť, už aby tu bolo čo? No tá Európska únia. Keby tu vládli tie mimovládne organizácie, zrušili sme tých našich politkov, vôbec Slovensko by sme zrušili a nechali by sme to konečne na tých dobrých v tom Bruseli, to by tu bolo sveta, že to by sme zachvíľuli v Nemecku. A to, toto vlastne sa deje, že keď vy sa zameriate len na tú jednu oblasť, ale nepokriete to celkovo vyvážene, tak to je zneužiteľné. A dármo vy hovoríte, že tá jedna oblasť sama o sebe je dobrá, že to skúmanie korupcie na Slovensku je, je, je super. Je super, ale len z časti. Je super do takej miery, do akej bude objektívne zhodnotené aj korupcia v Bruseli, korupcia v Spojených štátoch amerických, korupcia kdekoľvek a budeme mať regulárne porovnania. Ešte som nestihol pozrieť, ako sa korupcia v tom bankovom sektore v spojených štátoch amerických premietla do tých indexov korupčných akože vo svete, že či sa to tam vôbec niekde objavilo. Ale som hlboko presvedčený, že to, čo sme boli svetkami v tom 2008 a vlastne de facto 10 rokov predtým bola brutálna korupcia a brutálne tunelovanie, o ktorom túto naši amatérsky tunelári ani len nesnívajú. Dobre, no ale ak je to takto a je to tak efektívne, ako to popisujete, že sa dá takto vlastne podporou takýchto akože dobrých vecí presadiť svoj vlastný vplyv, teda že budete presadzovať len to, čo je z pohľadu teraz Spojených štátov pre nich výhodné. Znova, tá je otázka, k ktorej vás tak tlačím celý čas. Veď nech sa tým inšpirujú aj iné štáty a Zuzka Vienk, však ak kto vám bráni robiť, to ste v Amerike? Však tak si založte túto fondy, podporujte proste nejaké organizácie, ktoré tam budú odhaľovať korupciu, však vám pán Marman vôbec nikto v tom nebráni. že to je zlé, že proste každý by mal to robiť vývážene. Keď budeme mať len špecialistov, ale len výbraných špecialistov v nejakých oblastiach a tie protipóly nikto nepostihne, tak v skutočnosti robia, robia zlé veci. To v skutočnosti nemôžem nazývať dobro. Pokiaľ ja popisujem korupciu len u nás a vzniká jednostranný dojem, ktorý evidentne vzniká, že u nás je brutálna korupcia, a v Európe je super, hej, no tak, tak niečo robím fakt zle. Tak to by to byť nemalo. Hmm. Lebo z toho sú potom konzekvencie politické. Ja mýlim ľudí vlastne. A zvlášť, keď no, sú také veci, že inštitút pre otázky, kedy si robil a neviem, či to ešte robí eh, eh, Ivo Barometer, to je taký výskum, že ako sa darí demokracii, tak ja nemusím mať ani vstupné dáta, ani čísla vidieť, ale ako ešte robí, tak som, tak vám to poviem ako z gule tu vyčítam. A bude to tak, že ako náhle sa dostane pravicová vláda k moci, tak vám tu hovorím, že číslo tej ako, demokracie bude lepšie, ako je teraz za ľavicovej vlády. 100%. No, a to teraz neďme vám povedať, že to tak bude. A keď sa pozriete teraz spätne na tie správy, tak si vždy vidíte, že ako náhle prišla pravicová proamerická nejaká vláda, Iveta Radičová z Open Society. To vtedy sa tu proste darilo demokracii. teraz je tu prezident Kiska, prezident, úrad prezidenta, teraz Ivo skonštatuje, že výborne teraz sa darí, ľudia ho majú radi. Je, je to také zvláštne. Ale navrhujem jednu vec, že skúsme sa ešte aspoň takto záverom dostať k mailom, aby sme úplne... No ja ešte to len zhrniem, že ak vy jednostranne ukazujete zlé veci, ktoré sú u nás, ale nepoviete tie veci zlé, ktoré sú v zahraničí, tak vy vlastne pracujete na deštrukcii štátu. Napriek tomu, že robíte v princípe dobrú vec, ale len jednostranne, ktorá vo výsledku z vyššieho hľadiska je v skutočnosti zlá. A toto si treba položiť otázku. Nie je náhodou výsledkom všetkých tých aktivít mimo vládneho sektora v skutočnosti nie je výsledkom toho, že sa neustále systematicky oslabuje to vnímanie toho štátu, v ktorom žijeme. A na druhej strane, jednostrane sa zase akoby z toho vždy vyplyne, tak ako si, aký si taký zamlčaný dovetok, ale implicitne jasný, že ako je to v tej, únie, v tej únii a v zahraničí dobre a že čo vám z toho vyjde nakoniec ako to kľúčové posolstvo. No, výjde vám presne to, že tí Američania v skutočnosti je v ich obchodnom záujme a strategicko-zahraničnom, že teda tie národné štáty ako v Európe treba naozaj už konečne poslať na smetisko dejín, lebo oni sa vždy len rozhádajú a je to zlé. Tak mal, mal byť sem fakt prísť taký ten americký model, všetko toto pomiešame. Čiže to, to, toto by mal byť konečný cieľ toho, prečo no, to mimovládne? Ja len hovorím, že <kým> výsledkom práve tých mimovládnych organizácií zhod v okolnosti vždy je, ako nejako to tak vždy skončí, že my sme tu úplne ako neschopní a to, čo tu robíme, je vlastne v skutočnosti strata času a mali by sme oveľa lepšie veci robiť, mali by sme robiť to, čo robia v zahraničí, ani by sme nad tým nemali rozmýšľať, mali by sme to rovnou implantovať a vôbec celý tento štát radšej zrušiť. V zahraničí, ale smerom na západ. Na západ. Na, na západ. na západ. Spätky nikrok. No, týmto ste si ale roznevali istú časť poslucháčov, ktorá nám písala maily, lebo už ich prečítať, ale napriek tomu nehnevajú sa až tak veľmi, lebo e, tu to niekto píše, počkajte, že... Aspoň toto jedno prečítam, že vám mám poblahoželať k zajtrajším narodeninám. Si niekto všimol. Všetko, tí poslucháči, všetko vedia. Sedí to? Ktorého je dnes vlastne? No, to sám nevie. Dobre, že ste mu to pripomenuli. 23. Ďakujem Zajtra za máte to... narodeniny. Všetko Ďakujem. dobre vám prajem. Nedám vám happy birthday, lebo to je zo západu. Za mne páči. Ale nie, dáme si... Ž živio. keď sme už ten... <laughs> Fúj, to bolo proruské. Vás asi platí Kreml. Hej. No dobré, aj nás. A <laughs> skončíme to tiež, uzavrieme to Karibikom, Pirátmi. Ja vám ďakujem veľmi pekne. To bolo podnetné. Ja ďakujem poslucháčom zostávam. aj, aj za trpeslivosť e, s ťažkou faktografiou. Ak to vydržali až doteraz, tak je to obdivuhodné. Ja si myslím, že vydržali a predpokladám, že ešte by to možno aj chcelo, nejaké pokračovanie sa mi to tak javí. Ja mám dôležitejšie veci na práci, toto bola odbočka, už dávno som nepočul poriadnu znieľku, lebo vám hovorím stále, že tá vaša je... Nie, nie, nie, že by bola zlá, ale poznám lepšiu. Ja vám dám teraz peknú zvočku, na záver dostanete peknú hudobnú, hudobný darček k tým narodeninám, tak sa majte pekne do počutia. Uh, to bol teda pán doktor Peter Marman, univerzitný psycholog z Bratislavy. A pekný zvyšok večera vám prajem Boris Koroni. Do počutia.